Ézsajás proféta könyve. Első rész Ézsajásnak, álmos fiának látása, melyet látott Júda és Jeruzsálem felől, Uziásnak, Jótámnak, Akháznak és Ezékiásnak a Júda királyainak napjaiban. Halljátok, egek, és vedd füleidbe föld, mert az Úr szól, Fiakat neveltem, sméltóságra emeltem, és ők elpártolának tőlem. Az ökör ismeri gazdáját, és a szamár az ő urának jászlát. Izrael nem ismeri, az én népem nem figyel Reá. Ó, gonosz nemzetség, hamissággal megterheltetett nép, gonosz mag, nemtelen fiak. Elhagyták az urat, megutálták az Izrael szentjét, és elfordultak tőle. Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Tetőtől talpig nincse testben épség, seb és dagadás és kelevény, amelyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak. Országtok pusztaság, városaitok a tűz perzselé föl. Földeteket szemetek láttára idegenek emésztik, és pusztaság az, mint ahol idegenek dúltak és úgy maradt a siol leánya, mint kunyhó a szőlőben, mint kaliba az ugorka földön, mint megostromlott város. Ha a seregeknek ura valami keveset meg nem hagyott volna bennünk, úgy jártunk volna, mint Szodoma, és Gomorához volnánk hasonlók. Halljátok az Úrnak beszédét, Szodoma fejedelmei, és vedd füleidbe Istenünk tanítását, Gomora népe. Mire való nekem véres áldozataitoknak sokasága? Ezt mondja az Úr. Megelégeltem a kosok egészen égő áldozatait, és a hízlat barmok kövérét, s a tulkok, bárányok és bakok férében nem gyönyörködöm. Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, kikívánja azt tőletek, hogy pitvarimat tapossátok. Ne hozzatok többé hazug étel áldozatot. A jó illatétel utálat előttem. Újholt, szombat és ünnepre felhívás bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Újholdaitokat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem terhemre vannak, elfáradtam viselni. És ha kiterjesztitek kezeiteket, elrejtem szemeimet előletek. Sőt, ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom, vérrel rakvák kezeitek. Mosodjatok, tisztuljatok meg, Távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát, szűnjetek meg gonosz cselekedni. Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét. No gyertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr. Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, s ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Ha engedelemmel hallgatándotok, e föld javaival éltek. És ha vonakodtok, sőt pártot üttök, fegyveremészt meg, mert az Úr szája szólt. Mint lett paráznává a hívváros, teljes volt jogossággal, igazság lakozott benne, és most gyilkosok. Ezüstött csalakká lett, tiszta borod vízzel elegyítve. Fejedelmeid megáltalkodottak, és lopóknak társai, mind szereti az ajándékot, és vesztegetést hajház. Árvát nem pártolnak, és az özvegy ugye nem kerül eléjük. Ezért azt mondja az úr a seregeknek ura, Izrael erős istene, jaj, mert vígasztalást veszek háborgatóimon, és bosszút állok ellenségeimen. És kezemet ellenet fordítom, és kiolvasztom, mint egy lúggal salakodat, és eltávolítom minden olmodat és adok neked oly bírákat, mint régen, és oly tanácsosokat, mint kezdetben, és akkor azt mondják te néked, ez igaz város, ez hívváros. Sion jogosság által váltatik meg, és megtérői igazság által. De elvesznek a bűnösök és a gonoszok egyetemben, és megemésztetnek, akik az urat elhagyták, mert szégyen éri őket a cserfákért, amelyekben gyönyörködétek, és pirulni fogtok a kertek miatt, amelyeket kedveltek, és hasonlatosak lesznek az elhullott levelű terpentinfához, és a víz nélkül való kerthez, és csepüvé lesz az erős, és munkája szikrává, mindketten égni fognak, és oltójuk nem lészen. Második rész. Ézsajásnak, Ámos fiának beszéde, amelyet látott Júda és Jeruzsálem felől. Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az úrházának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál, és özölleni fognak hozzá minden pogányok. És eljönnek sok népek mondván, gyertek, menjünk fel az úr hegyére. Jákob istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és mi járjunk az ő ösvényein. Mert tanítás Sionból jö, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde, ki ítéletet tesz a pogányok között, és bíráskodik sok nép felett, és csinálnak fegyvereikből kapákat, és dárdáikból metszőkéseket, és nép népre kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul. Jákobnak háza, gyertek, járjunk az Úrnak világosságában, mert elhagytad, Uram, a te népedet, Jákob házát, mivel telvék napkeleti erkölcsökkel és szemfényvesztők, mint a filiszteusok, és idegenek fiaival kötnek szövetséget, és betelt földje ezüsttel és arannyal, és nincs szerez száma kincseinek, betelt földje lovakkal, és nincs szere száma szekereinek és betelt földje bálványokkal és kezeik csinálmányának hajolnak meg, mit újjait csináltak. Ezért porba hajtatik a közember, és megaláztatik a főember, és meg nem bocsátsz nékik. Menj be a kőszik lába, és rejtőzzél el a porba az félelme elől, s az ő nagyságának dicsősége előtt. A kevés szemű közember megaláztatik, és a főemberek magassága porba hajtatik, és csak az Úr magasztaltatik fel a manapon. Mert a seregek urának napja eljő minden kevély és magas ellen, és minden felemelkedett ellen, és az megaláztatik. És Libánon minden cédrusai ellen, amelyek magasak és felemelkedettek, és básának minden tölgyfái ellen, minden magas hegyek ellen, és minden felemelkedett halmok ellen, minden magas torony ellen, és minden erős kőfal ellen és tárzisznak minden hajói ellen, és minden gyönyörűséges drágaságok ellen, és porba hajtatik a közember kevésége, és megaláztatik a főemberek magassága, és egyedül az Úr magasztaltatik fel a manapon, és a bálványokat teljességgel elveszti és bemennek a sziklák barlangjaiba, s a föld hasadékaiba, az úr félelme elől, és nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a Földet. Amanapon odadobja az ember ezüst bálványait és arany bálványait, miket magának csinált, hogy azok előtt meghajoljon a vakondoknak és denevéreknek, hogy elmenjen a sziklák lyukaiba és a hegyek hasadékaiba az úr félelme elől, és az ő nagyságának ticsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet. Harmadik rész. Ó, szűnjetek meg hát az emberben bízni, akinek egy lehellet van orrában, mert hát ugyan mire becsülhető ő. Mert íme az úr a seregeknek ura elveszi Jeruzsálemből és Júdából a támaszt és a táplálót, a kenyérnek minden erejét, és a víznek minden erejét, az erőst és hadakozót, bírót és profétát, jóst és öreget, az ötvenedes hadnagyot, a tisztes embert, a tanácsost, az ügyes mestert és a varázsláshoz értőt. És adok nekik gyerkőszöket fejedelmekül, és gyermekek uralkodnak rajtuk, és nyomorba jut a nép, egyik a másik ellen, kiki ki az ő társa ellen támad, a gyermek az öreg ellen, becstelen a tisztes ellen. És ha valaki megragadja atya nemzetségéből való rokonát mondván, néked ruhát van, légy fejedelmünk, és a romlást kezed alatt legyen. Ez a manapon így fog felkiáltani. Nem leszek sebb házamban is nincsen kenyér és nincs ruha. Ne tegyetek engem a fejedelmévé, mert megromlott Jeruzsálem, és Júda elesett, mert nyelvük és cselekedeteik az Úr ellen vannak, Hogy az ő dicsőséges szemeit ingereljék. Arcuk tesz ellenük bizonyságot, Bűneikkel szodoma módjára kérkednek, hogy eltitkolnák. Jaj, lelküknek, mert maguk szereztek maguknak gonoszt. Mondjátok az igaznak, hogy jól lészen dolga, Mert cselekedeteik gyümölcsével élnek. Jaj, a gonosznak! Gonoszul lesz dolga, mert kezeinek cselekedete szerint fizetnek néki. Népem nyomorgatói gyermekek és asszonyok uralkodnak rajta. Népem, a te vezéreid hitetők és ösvényeidnek útját elrejtik előled. Előáll a perelni az Úr, és itt áll ítélni népeket. Az Úr törvénybe megy népe véneivel és fejedelmivel. Hiszen ti leregeltétek a szőlőt, szegénytől rablott marha van házaitokba. Mi dolog, hogy népemet összezúzzátok, és a szegények orcáját összetöritek, ezt mondja az Úr, a seregeknek ura. És szól az Úr. Mivel leányai felfuhalkodtak, és felemelt nyakkal járnak, szemeikkel pillognak, és aprókat lépve járnak, és lábukkal nagy zengés bongás szereznek, Megkopaszítja az Úr siol leányainak fejtetőjét és az ő szemérmöket megmeszteleníti. Amanapon eltávolítja az Úr az ő lábaik zengő ékességét, a napocskákat és a holdacskákat, a fülönfüggőket, a karpereceket és a fátylakat, a pártákat, a lábláncokat, az öveket, a jóillattartókat és az erekjéket, a gyűrüket és az orpereceket, az ünneplő ruhákat, a palástokat, a nagy kendőket és az erszényeket, a tükröket, a gyolcsingeket, a főkötőket és a keceléket. És lesz a balsamillat helyén büdösség, az ő helyén kötél, és a felfodrozott haj helyén kopasság, a szép köppenynek helyén zsákruha, és a szépség helyén homlokra sütött bélyek. Férfiait fegyver által hullanak el, és vitézeit harcban, és sírnak és gyászolnak kapui, és ő elpusztítatván a földön ül. És megragadt hét asszony egy férfit napon mondván, a magunk kenyerét esszük, és a mi ruhánkba öltözködünk, csak hadd neveztessünk a te nevedről, és vedd le rólunk gyalázatunkat. 4. rész És manapon az Úrnak csemetéje ékes és dicsőséges lészen, és a Földnek gyümölcse nagyságos és díszes Izrael maradékának. És lészen, hogy aki Sionban meghagyatik, és Jeruzsálemben megmarad, Szentnek mondatik, minden valaki Jeruzsálemben az élők közé beiratott. Ha elmosta az Úr Sion leányainak undogságát, és Jeruzsálem vérét eltisztítá belőle az ítélet szellemével, a megégetés szellemével, akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé és gyülekezetei fölé nappal felhőt és ködöt, slánguló tűznek fényességét éjjel, mert ez egész dicsőségen oltalma lészen, És sátorlészen árnyékul nappal a hőség ellen, S oltalom és rejtek a szélvész és eső elől. Ötödik rész Hadd énekelek kedvesemről, Szerelmesemnek énekét az ő szőlőjéről. Kedvesemnek szőlője van nagyon kövér hegyen, Felásta és megtisztítá kövektől, Nemes veszőt plántált belé, és közepére tornyot építetett, sőt, benne már sajtót is vágatott, és várta, hogy majd jó szőlő teremés, az vad termett. Mostan azért Jeruzsálem lakosi és júda férfiai, ítéljetek köztem és szőlőm között. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel? Mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termett? Azért most tudatom veletek, hogy mit teszek szőlőmmel. Elvonszom kerítését, hogy lelegeltessék. Elrontom kőfalát, hogy eltapottassék, és parlaggá teszem, nem metszetik és nem kapáltatik meg. Tövis és gaz veri föl, és parancsolok a fellegeknek, hogy rá esőt ne adjanak a seregek urának szőlője pedig Izrael háza, és Júda férfiai az ő gyönyörűséges ültetése, és várt jogőrzésre, és imlőn jogorzás, és irgalomra, és imlőn síralom. Jaj azoknak, akik a házhoz házat ragasztanak, és mezőt foglalnak a mezőkhöz, míg egy helyecske sem marad, és csak ti magatok laktok itt a földön. Hallásomra megesködött a seregeknek, ura, hogy sok házak pusztasággá lesznek, a nagyok és szépek lakos nélkül, mert tíz volt egy bád bort ereszt, és egy homer mag egy efát terem. Jaj azoknak, akik jó reggelen részegítő ital után futkosnak, és mulatnak estig, és borhevíti őket. És citer a land, dob, síp és bor van lakodalmukban, de az úrnak dolgát nem tekintik meg. És nem látják kezeinek cselekedetét. Ezért fogságba megy népem, mivel hogy tudomány nélkül való, és főemberei éhen halnak, és sokassága szomjú miatt eped meg. Azért a sír kiszélesíti torkát és feltátja száját szertelen, és leszállnak abban népem főemberei és zajongósogassága, és minden örvendezői. És porba hajtatik a közember, és megaláztatik a főember, és a nagyok szemei megaláztatnak, és felmagasztaltatik a seregeknek ura az ítéletben, s a Szent Isten megszenteli magát igazságban, és bárányok legelnek ott, mint legelőjükön, s a gazdagoknak romjai idegenek élnek. Jaj azoknak, akik a védket hazugságnak kötelein vonszák, és a bűnt, mint szekeret köteleken. Akik ezt mondják, siessen és tegye hamar munkáját, hogy lássuk, s közelítsen és jöjjön el Izrael szentjének tanácsa, hogy tudjuk meg. Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak, akik a sötétséget világossággá, s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé. Jaj azoknak, akik maguknak bölcsegnek látszanak, és eszesek önnön maguk előtt. Jaj azoknak, akik hősök borivásban és híresek részegítő ital vegyítésében. Akik a gonoszt ajándékért igaznak mondják, és az igazak igazságát elfordítják tőlük. Ezért, mint a poivát, megemészti a tűznek nyelve, és az égő széna összeomlik. Gyökerük meglodhad, virágjuk, mint a por elszáll, mert a seregek urának törvényét megvetették, és Izrael szentjének beszédét megutálták. Ezért kerjed fel az urnak haragja népe ellen, s felemelte rá kezét, és megveri, hogy a hegyek megrendülnek, s hol szemétként fekszik az utcán. Mindezekkel haragja el nem múlt, és keze még felemelve van és zászlót emel a távoli népeknek, és süvölt a föld határán lakozóknak, és íme hamarsággal könnyen eljönnek. Nem lesz köztük egy is elfáradott, sem tántorgó, nem szunnyad és nem aluszik, derekának öve nem oldódik meg, és nem szakad el sarulja szíja sem. Nyilai élesek, és minden ő kézívei felvonvák, lovai körme miként a kova, és kerekei, mint a forgó szél, ordítása, mint az oroszláni, és ordít, mint az oroszlán kölyök, és morog, sprédát ragacs elviszi, és nincs, aki elvegye tőle. És rámordul manapon, mint tenger mormorása, és ő a földre néz, de íme ott sűrű sötétség, és a nap meghomályosodik a ráborult homályban. Hatodik rész Amely esztendőben meghalt Uziás király, látám az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölti a templomot. Szeráfok állanak vala felette, mindeniknek hat-hat szárnya volt, kettővel orcáját fedébe, kettővel lábait fedébe, és kettővel lebegett. És kiált vala egy a másiknak, és mondá, Szent, szent, szent a seregeknek ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. És megrendültek az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel. Akkor mondék, jajnékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú népközt lakom, hisz a királyt a seregeknek urát látták szemeim. És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szén vala, amelyet fogóval vett volt az oltárról, és illeté számat azzal, és mondá, íme, ez illeti ajkaidat, és hamisságot eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. És hallám az úrnak szavát, aki ezt mondja vala, kit küldjek el, és kimegyen el nékünk, én pedig mondék, imhol vagyok én, küldj el engemet, és monda, menj és mondd meg ezt a népnek. Halván halljatok, és ne értsetek, és látván lássatok, és ne ismerjetek. Kövérítsd meg a nép szívét, és füleit dugd be, és szemeit kent be. Ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen és meg ne gyógyuljon. És én mondék, meddig ez, uram, és monda, míg a városok pusztán állanak lakos nélkül, és a házak emberek nélkül, és a föld is pusztalészen. És az Úr az embert messze elveti, és nagy pusztaság lészen a Földön, és ha megmarad még rajta egy tizedrész, ismétlen elpusztul ez is. De mint a terpentínfának és cserfának törzsük maradt kivágatás után, az ő törzsük Szent Maglészen. Hetedik rész. És lőn a Júda királyának, Akháznak, az Uziás fiának, Jótán fiának napjaiban, eljöve Recin, Szíriának királya és Remajának fia, Pékah, Izraelnek királya, Jeruzsálem ellen, hogy azt megostromolja, de nem veheté meg azt. És hírül vivék a Dávid házának mondván, Szíria Efraimmal egyesült. És megindul a szíve, Snépének népének szíve, amint megindulnak az erdőfái a szél miatt. És mondá az úr Ézsajásnak, menj ki kérlek akház eleibe te és seárjásúbb fiaid a felsőtó csatornájának végéhez, a ruhafestők mezejének útján, és mondnéki, néki, Vigyáz és légy nyugodt, ne félj, és meg ne lágyuljon szíved E két füstölgő üszök darab miatt, recinnek és Szíriának És Remaja fiának felgerjedett haragja miatt, Mivelhogy gonosz tanácsot tartott ellenet Szíria, Efraim és Remaja fia mondván, Menjünk el Júda ellen, és reszkettessük meg, és kapcsoljuk magunkhoz, És tegyük királyá benne fiát. Így szól az Úristen, nem áll meg, és nem lészen ez. Mert Szíria feje Damaszkusz, és Damaszkusznak feje Recín, és még 65 esztendő, s megromol Efraim, és nép nem lészen. Efraim feje pedig Szamária, és Szamária feje a Remaja fia. Ha nem hisztek, bizony meg nem maradtok. És szólt ismét az Úr Akházhoz mondván, Kérjelt magadnak az úrtól, a te Istenettől, kérje a mélységben vagy fent a magasban, és mikor szól a agház, nem kérek, és nem kísértem az Urat, akkor mond a proféta, Hald meg hát, Dávid háza, hát nem elég az embereket bosszantanotok, hogy még az én Istenemet is bosszantjátok, ezért ádiált néktek az Úr maga, Íme, a szűz fogan méhében, és szül fiat és nevezi azt Imánuelnek. Ki vajat és mézet eszik, míg megtanulja a gonoszt megvetni és a jót választani. Mert a gyermek megtanulná megvetni a gonoszt és a jót választani, elpusztul a föld, melynek két királyától tereszkedsz. És hozni fog az úr reád és népedre is atyád házára oly napokat, amilyenek még nem jöttenek, mióta Efraim elszakadott judától, Asszíria királyát. És lesz amanapon. süvölt az Úr az Egyiptom folyóvize mellett való legyeknek, s Asszíria földje méheinek, s mind eljönnek, és letelepszenek a meredek völgyekben, és sziklák hasadékaiban, minden töviseken, és minden legelőkön. Amanapon leberetválja az Úr a folyón túl bérlet beretvával Asszíria királya által a főt, s a lábak szőrét, amely a szakált is leveszi. És lesz a napon, hogy kiki egy fejős tehenet tart és két juhot, és lészen, hogy a tejbősége miatt vajat eszik, mert vajat és mézet eszik, valaki csak megmaradott a -e földön. És lészen napon, hogy minden helyet, ahol ezer szőlőtő, ezer siklust érő vala, tövis és gazver fel. Nyilakkal és kézívvel mehet oda az ember, mivel tövis és gaz verte fel mind az egész földet, sőt a hegyekre, amelyeket kapával kapáltanak, sem fogsz felmenni félvén a tövistől és gaztól, hanem barmok legelőjévé lesznek, és juhok járásává. 8. rész. És mondanékem az Úr: Végd magadnak egy nagy táblát, és írd fel rá közönséges betűkkel: siess zsákmányra és gyorsan prédára. És én hívtanukul választom magamnak Úriást, a Papot és Zakariást, a jeberekiást fiát, és bementem a próféta asszonyhoz, aki fogant és szült fiát, és mondá az Úr nékem: nevez nevét siess zsákmányra, és gyorsan prédára. Mert mielőtt a gyermek ezt ki tudja mondani apám és anyám, Damaszkus gazdagságát és Szamária prédáját asszíria királyának szolgálja Elvis. Ismét szólott az úr hozzám mondván, mivel megutálta a nép Siloáknak lassan folyó vizét, és recimben és remaja fiában gyönyörködik, azért íme rájuk hozza az úr a folyónak erős és sok vizét, Asszíria királyát és mindenő hatalmát És feljő minden medre fölé És foly minden partjai felett És becsap Júdába És megáradván átmegy rajta Storkigér És elterjesztett szárnyai Ellepik földednek szélességét Ó Imánuel Fenekedjetek csak népek És romoljatok meg Figyeljetek valakik messze laktok Készüljetek és megrontatok Készüljetek és megrontattok. Tanácskozzatok, de haszontalan lesz. Beszéljetek beszédet, de nem áll meg, mert Isten van mi velünk. Mert így szólott hozzám az Úr, rajtam lévén erős keze, hogy tanítson engem, hogy a népnek útján ne járjak, mondván, ti ne mondjátok összeesküvésnek, valamit a nép összeesküvésnek mond, és félelme szerint ne féljetek és ne rettegjetek a seregek urát, őt szenteljétek meg, őt féljétek, és őt rettegjétek. És ő nektek szent helylészen, de megütközés köve, és botránkozás sziklája Izrael kétházának, stőr és háló Jeruzsálem lakosainak. És megütköznek köztük sokan, s elesnek és összetöretnek, törbe esnek és megfogatnak, Kösd be bizonyság tételt és pecsételt be tanítás tanítványaimban. Én pedig várom az urat, aki elrejti orcáját Jákob házától, és benne bízom. Imhol vagyok én és a fiak, kiket adott nékem az úr jelekül és csodákul Izraelben. A Sion hegyén lakozó seregeknek urától vagyunk mi. És ha ezt mondják ti Tudakozzatok a halott idézőktől és a jövendőmondóktól, akik sipognak és suttognak. Hát nem Istenétől tudakozódik ilyen nép. Az élőkért a holtaktól kellé tudakozni? A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok. Ha nem eként szólnak azok, akiknek nincsen hajnaluk, úgy bolyongani fognak a földön, szorongva és éhezve, és lészen, hogy ha megéhezik, Felgerjed és megátkozza királyát és Istenét, és néz fölfelé. És azután a földre tekint, és íme mindenütt nyomor és sötétség, és szorongatásnak éjszakája. Ő pedig a sűrű sötétben elhagyatva. 9. Rész. De nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. Először megalázt a zebulon és naftali földjét, de azután megdicsőíti a tengerútját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát. A nép, amely sötétségben vala, lát nagy világosságot, akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog fel fölöttük. Te megsokasítod a -e népet, nagy örömöt szerzesz nékik, és örvendeznek előtted az aratók örömével, és vigadoznak, mint mikoron zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját és háta veszélyét, az őt nyomorgatónak botját összetöröd, mint a midián napján. Mert a vitézek harci saruja, és a vérbe fertőztetett öltözet megég, és tűznek eledele lészen. Mert...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 hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által, mostantól mindörökké. A seregek urának buzgó szerelme mivel endi ezt. Beszédet küldött az úr Jákobnak, és leesett Izraelben, hogy megértse az egész nép, Efraim és Szamária lakosa, akik ezt mondják kevén és felfuvalkodva. Téglák omlottak le, és mi faragott kőből építünk. Fügefák vágattak ki, és mi cédrusfákat ültetünk helyökre. De az úr ellenök hozza recinszorongatóit, és ellenségeiket reájuk uszítja. A szíria beliek elől, és a filiszteusok hátul, s fajják Izraelt feltátott torokkal. Mindezekkel azonban haragja el nem múlt, és keze még felemelve van. Hiszen a nép nem tért meg az őt verő Istenhez, és a seregeknek urát nem keresték. Ezért kivágja az Úr Izraelből a főt és farkat, a pálmaágat és a kákát egy napon. A fő a vén és a főember, a fark pedig a proféta, aki hazugságot szól. Mert a nép vezérei hitetők lettek, és akiket vezetének, elvesztek. Ezért ifjaiban sem gyönyörködik az Úr, és árváin és özvegyein sem könyörül, mert minnyáján istentelenek és gonosztevők, és minden száj bolondságot beszél. Mindezekkel a haragja el nem múlt, és keze még felemelve van. Mert a gonosság felgerjedett, mint a tűz, stövist és gazd emészt, és meggyújtja a sűrű erdőt, és felgomolja a füst oszlopában. A seregek urának haragja miatt kiégett a föld, és a nép a tűznek eledelelőn. Senki atya fián nem könyörül. Jobb kézre vág és megéhezik, eszik bal kézre, és nem elégszik meg. Mindnyájan karjuknak húsát eszik. Manaszé Efraimot, és Efraim manaszét, és mindketten júda ellen kelnek. Mindezekkel a haragja el nem múlt, és keze még felemelve van. Tizedik rész Jaj, a hamis határozatok határozóinak és a jegyzőknek, akik gonoszt jegyeznek, hogy elriasszák a gyöngéket a törvénykezéstől, és elrabolják névem szegényeinek igazságát, hogy legyenek az özvegyek az ő prédájuk, és az árvákban zsákmányt vessenek. S vajon mit míveltek a meglátogatásnak, s a messzünnel rátok jövő pusztulásnak napján? Kihez futtok segítségért, és hol hagyjátok dicsőségeteket? Bizony csak a foglyok aláhanyatlanak, és a megölettek aláhullanak. Mindezekkel haragja el nem múlt, és keze még felemelve van. Jaj, asszíriának, haragom botjának, mert pálca az ő kezében az én búsulásom. Istentelen nemzetség ellen küldtem őt, és haragom népe ellen rendelém, hogy prédáljon, és zsákmányt vessen, és eltapodja azt, mint az utca sarát. De ő nem így vélekedik, és szíve nem így gondolkozik, mert ő pusztítani akar, és kigyomlálni sok népeket, mert így szól, vajon vezéreim nem mind királyoké? Nem úgy megvettem még Kálnót, mint Kárkemiszt, és Hamátot, amint Árpádot, és Szamáriát, mint Damaszkuszt? Miképpen megtalálta volt kezem a bálványok országait, holott pedig több faragott képük volt, mint Jeruzsálemnek és Szamáriának. Avagy, amit cselekedtem Szamáriával és az ő bálványaival, nem úgy cselekedhetem én Jeruzsálemmel és bálványképeivel. Ezért, ha majd elvégzi az Úr minden dolgát Sion hegyén és Jeruzsálemben, meglátogatom az asszíria beli király nagy akaró szíve gyümölcsét és nagyra látó szeme mert ezt mondá, Kezem erejével míveltem ezt, és bölcsességemmel, mivel okos vagyok. Elvetettem sok népeknek határit, és kincseidben zsákmányt vetettem, és leszállítám, mint erős, a magasan ülőket. És kezem úgy találta, mint egy fészket a népek gazdagságát, és ami könnyen elszedik az elhagyott tojásokat, azonképpen foglaltam el én az egész földet, és nem volt senki, aki szárnyát mozdította. Vagy száját megnyitotta, vagy csak sipogott volna is. Avagy vagy e a fejsze azzal szemben, aki vele vág? Vagy a fűrész? felemeli é magát az ellen, aki vonzza azt? Mintha a bot forgatná azt, aki őt felemeli, és a pálca felemelné azt, ami nem fa. Azért az úr, a seregeknek ura kövéreire ösztövérséget bocsát és az ő dicsősége alatt égés ég, miként a tűz égése. És lészen Izrael világossága tűzgyanánt, és annak szentje lánggyanánt, és ég és megemészti gazzát és tövisét egy napon. Az ő erdeinek és kertjének ékességet pedig lelkétől, mint testéig megemészti, és lesorvad, mint a sorvadozó. Erdője fáinak maradék a kicsiny lészen, csak azokat egy gyermek is felírhatja. És lészen a napon, hogy többé nem támaszkodik Izrael maradéka, és aki megmaradt Jákob házából az őt nyomorgatóhoz, hanem támaszkodik az Úrhoz, Izrael szentjéhez hűségesen. A maradék megtér, a Jákob maradéka az erős Istenhez. Mert ha néped Izrael szám szerint annyi lenne is, mint a tenger fövenye, csak maradék a tér meg. Az elvégezett pusztulás elárad igazsággal. Mert elvégezett pusztítást cselekszik az Úr, a seregek ura, Mind az egész földön. Azért így szól az Úr, a seregeknek ura. Ne félj népem, Sionnak lakosa, az asszíria beli királytól, Bár bocskával megvert tégedet és pálcáját felemeli rád, Miként Egyiptom egykoron, mert még csak egy kevés idő van, és elfogy búsuláson, és haragom az ő megemésztésükre lészen. És a seregeknek ura ostort emel ő ellenük, miként a midián levágatása idején az orebkőszikláján, és pálcáját a tenger fölé emeli, mint Egyiptomban koron. És lesz a manapon. Eltávozik az ő terhe válladról, és igája nyakadról, és megromol az iga a kövérségnek miatta. Aljádba jő, Migromba átsiet. Mik másnál rakja le hadakozó szerszámait. Átmennek a szoroson. Gébában lesz hálóhelyünk, megrémül ráma, Gibea, Saulnak városa elfut. Kiálts Gallim leánya, és vet füleidbe és szegény Anatót. Madmén a megindul, Gébin lakosai mentik övéiket. Még Nóbba megyen ma, hogy ott megálljon, és emeli már kezét Siol leányának hegye és Jeruzsálennek halma ellen. De íme az Úr, a seregeknek ura, levagdalja az ágakat rémítő hatalommal, és a magas termetőek kivágattatnak, és a magas megaláztatnak. Az erdősűrű ágait levágja vassal, és megdől a Libánon egy hatalmas által. 11. rész és származik egy vesszőszál iszai törzsökéből, és gyökereiből egy virágszál nevekedik. Akin az Úrnak szelleme megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek szelleme, tanácsnak és hatalomnak szelleme, az Úr ismeretének és félelmének szelleme. És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Megveri a földet szájának veszélyével, és ajkai lehével megöli a hitetlent. Derekának övedzője az igazság lésen, és veséinek övedzője a hűség. És lakozik a farkas a báránnyal, és a párduc a kecskefiúval fekszik. A borjú és az oroszlán kölykök és a kövér barom együtt lesznek, és egy kisgyermek őrzi azokat. A tehén és medve legelnek és együtt feküsznek fiaik, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik. És gyönyörködik a csecsopó a viperák lyukánál, és a csecstől elválasztott a baziliszkusz a felett terjengeti kezét. Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségennek hegyén, mert teljes részen a föld az Úr ismeretével, Mint a vizek a tenger beborítják. És a amanapon, Hogy Iszai gyökeréhez, Aki a népek zászlója részen, Eljönnek a pogányok, És az ő nyugodalma dicsőség lésen. És lesz amanapon, Az Úr másodszor nyújtja ki kezét, Hogy népe maradékát megvegye, amely megmaradt Asszíriától, Egyiptomtól, Patrosztól, Szerecsenországtól, Elámtól, Sinártól, Hamáttól és a tenger szigeteitől. És zászlót emel a pogányok előtt, és összegyűjti Izrael elszélet fiait és Júdának szészort leányait, egybegyűjti a földnek négy szárnyairól. Megszűnik Efraimnak irítsége, és Júdából a gyűlölködők kivágattatnak. Efraim nem irítkedik Júdára és Júda sem támad többé Efraimra. És repülnek a filiszteusoknak hátára napnyugat felé, és kelet fiaiban együtt vetnek zsákmányt, és kezet vetnek Edomra és Moábra, és az ammoniták engednek nékik. És az Úr megátkozza Egyiptom tengerének nyelvét, és kezét felemeli az Eufrát fölé száraztó szélben, és hét patakra csapi azt, és népét saruslábbal vezeti át és csinált út lészen népe maradékának, amely megmaradt Asszíriától, amint volt Izraelnek, mikor kijött Egyiptomnak földjéből. Tizenkettedik rész És így szólsz a manapon. Hálákat adok nékedó Uram, mert jól lehet haragudtál rám, de elfordult haragod és megvigasztaltál engemet. Íme az Isten az én szabadító. Bízom és nem félek, mert erősségem és énekem az Úr, az Úr, és lönnékem szabadítóm. És örömmel merítetek vizet a szabadító kút fejéből. És így szólotok a manapon: Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az ő nevét, hirdessétek a népek közt nagyságos dolgai, mondjátok, hogy nagy az ő neve. Mondjatok éneket az Úrnak, mert nagy dolgot cselekedett. Adjátok tudtára ezt az egész földnek. Kiálts és örvenj Sionnak lakosa, mert nagy közötted Izraelnek szentje. 13. rész Jövendölés Babilónia ellen, amelyet látott Ézsajás Ámos fia. Emeljetek zászlót kopasz hegyen, kiáltsatok nékik, kézzel incsetek, hogy bevonuljanak a fejedelmek kapuin. Én parancsoltam felszentelt vitézeimnek, és elhívtam erőseimet haragomnak véghez vitelére, akik én bennem büszkén örvendenek. Ha! Zsibongás a hegyeken, mint nagy néptömegé. Ah! Összegyűlt népek országainak zúgása! A seregek úra harci sereget számlál. Jőnek messze földről, az égnek végéről, az Úr és haragjának eszközei elpusztítani mind az egész földet. Jajgassatok, mert közel van az Úrnak napja, mint pusztító hatalom jő a minden hatótól. Ezért megerőtlenülnek minden kezek, és elolvad minden embernek szíve, és megrémülnek, kínok és fájdalmak fogják el őket, és szenvednek, mint a szülőasszony, egyik a másikon csodálkozik, és arcuk lángba borul. Íme az Úrnak napja jő kegyetlen búsulással, és felgerjed haraggal, hogy a földet pusztasággá tegye, és annak bűnöseit elveszesse arról. Mert az ég csillagai és csillagzatai nem ragyogtatják fényüket, Sötét lesz a naptámadásakor, és a hold fényét nem tündökölteti, és meglátogatom a földön a bűnt, és a gonoszokon védküket, és megszüntetem az Istentelenek kevésségét, és az erőszakoskodóknak gőgjét megalázom. Drágábbá teszem az embert a aranynál, és a férfit offér kincs aranyánál. Ezért az egeket megrendítem, megindul helyéről a föld is, a seregek urának búsulása miatt, és felgerjedett haragjának napján. És mint az űzött zerge, és mint a pásztor nélkül való nyáj, kiki népéhez tér meg, és kiki az ő földére fut. Valaki ott találtatik, átveretik, és valaki megfogatik, fegyver miatt hull el. Kisdedeiket szemök előtt zuzzák szét, házaikat elzsákmányolják, és feleségeiket megszeplősítik. Íme, én feltámasztom ellenük a médiabelieket, akik ezüsttel nem gondolnak és aranyban nem gyönyörködnek, kézéveik szétzúznak ifjakat, és nem könyörülnek a méggyümölcsén, a fiaknak nem irgalmaz szemük. És olyan lesz Babilon a királyságok ékessége, a káldeusok dicsekvésének dísze, mint ahogyan elpusztítá Isten szodomát és gomorát. Nem ülik meg soha, és nem lakják nemzetségről nemzetségre, nem von sátort ott az arábiai, és pásztorok sem tanyáznak ott, hanem vadak tanyáznak ott, és baglyok töltik be házaikat, és truccok laknak ott, és bakok szögdelnek ott, és vadebek üvöltenek palotáikban, és mulatóházaikban sakálok, és ideje nem sokára eljö és napjai nem késnek. Tizennegyedik rész Mert könyörül az úr Jákobon, és ismét elválasztja Izraelt, és megnyugodja őket földjükön, és a jövevény hozzájuk adja magát, és a Jákob házához csatlakoznak. és fölveszik őket a népek, és elviszik őket lakóhelyükre, és Izrael háza bírni fogja őket az földén, szolgák és szolgálók gyanánt, és fogjaik lesznek fogjulvívőik, és uralkodnak nyomorgatóikon. És majd napon, amelyen nyugalmat néked az úr fáradtságottól és nyomorúságottól, s a ma kemény szolgálattól, amelyel szolgálnod kellett, egündalt mondott Babilon királya felett, és szólsz. Miként lőn vége a nyomorgatónak, a szolgaság házának végelőn. Eltörte az úr a gonoszok pálcáját az uralkodóknak veszélyét, aki népeket ver dühében, szüntelen való veréssel, leigázott népségeket haraggal, kergettetik feltartóztathatatlanul, Nyugszik csöndes az egész föld, újjongva énekelnek. Még a ciprusok is örvendenek rajtad, a libánon szédrusai is ezt mondják, mióta te megdöltél, nem jöj favágó ellenünk. Alantasír sír megindul te miattad miatt miattad felriasztja árnyait, a föld minden hatalmasít, Felkölti székeikről a népek minden királyait. Mind megszólalnak, és ezt mondják néked. Erőtlenné lettél te is miként mi, Hozzánk hasonlatos levél. Kevésséged és lantjaid zengése a sírba szállt, Fekvő ágyat férgek, s leplet pondrók. Miként estél alá az égről, Fényes csillag, hajnal fia? Levágattál a földre, aki népeken tapostál, Holott te ezt mondát szívedben, az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze éjszakon. Fölibük hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélységébe. Akik látnak, rád és elgondolják. Ezé a föld a ma háborgatója, aki királyságokat rendített meg, aki a föld keregségét pusztasággá tette, városait lerontá, és fogjait nem bocsátá haza. A népeknek minden királyai dicsőségben nyugoznak, kiki az ő sírjában. Te pedig messze vettet el sírottól, mint valami hitványgaj, takarva megölettekkel, fegyverrel átverettekkel, sziklasírba leszállókkal, mint valami eltapodott holttest. Nem egyesülsz velük a sírban, mert elpusztítád földedet, megölted népedet, Nem él sokáig a gonoszoknak magva sem. Készítsetek öldöklést az ő fiainak, atyáik védkéért, Hogy felnek keljenek, és örökségül bírják-e földet, És városokkal töltsék be földnek színét. És felkelnek ő ellenük, szól a seregeknek ura, És kivágom Babilon nevét és maradékát, Fiait és unokáit szól az Úr, és a sündisznónak örökségévé és állóvizek tavává teszem azt, és elsöpröm azt a pusztítás seprőjével. Szól a seregeknek, Ura. Megesküdött a seregeknek, Ura mondván, úgy lészen, mint elgondolám, úgy megy véghez, mint elvégezém. Megrontom asszíriát földemen, és megtapodom hegyeimen, és eltávozik róluk igája, és terhe válláról eltávozik. Ez az elvégzett tanács az egész Föld felől, és ez ama felemelt kéz minden népek fölött, mert a seregek ura végezte, és kiteszi azt erőt lenné, az ő keze fel van emelve, kifordítja el azt, Amely esztendőben meghalt agház király, akkor lőn e jövendőrés. Ne örvenj olyan nagyon filisztea, Hogy eltört a téged verőnek veszélye, Mert a kígyó magvából baziliszkusz jöj ki, Amelytől szárnyas sárkány származik, És legelnek a szegényeknek elsőszülöttei, És a szűkölködők bátorsággal nyugosznak, És én kiveztem gyökeredet ésséggel És maradékodat megölik. Jajgas kapu, kiálcs város, Remeg egész filisztea, Mivel füstjő éjszak felől, és nem marad el seregeiből egy sem. És mit felelnek a népek követei? Azt, hogy az Úr veté meg a Sion alapját, és abban bíznak népe szegényei. 15. rész. Jövendülés Moáb ellen. Igen, a pusztulás éjjelé megsemmisült Armoáb. Igen, a pusztulás éjjelé megsemmisült Kirmoáb. Felmennek a templomba és didon a magaslatokra megy sírni. Nebón és Médebán jajgat Moáb, Minden fejem kopasság, minden szakál lenyírva. Utcáin gyászruhába öltöznek, házfedelein és piacai jajgat minden, és könnyekben olvad el. És kiállt Hesbon és Eleálé, szavuk jáhátszik, hallatik, ezért ordítanak moáb vitézei és lelke reszket. Szívem kiállt Moabért, amelynek végvárait szóárig, a három éves üszőig nyúltanak, mert Luhit hágóján sírással mennek fel, és mert horonaim útján romlásuknak kiáltását hallatják, mert Nimrim vizei pusztasággá lesznek, mert elszáradt a pázsit, elfogyott a fű, és semmi zöld nem lészen. Ezért, amit megmenthettek, és jószágukat a fűszfáknak patakja mellé hordják. Mert kiáltás zengé körül Moab határát, Jajgatása eglaimig, és beér élimig hallatik jajgatása. Mert dimonvizei megtelnek vérrel, Mert új romlást hozok dimonra, Moab menekültjeire oroszlánt, És a földnek maradékaira. Tizenhatodik rész. Küldjétek a föld urának bárányát Szelából a pusztán át Siol leányának hegyére, Mert mint a bújdosó madár szétszort fészek körül, olyanok lőnek Moább leányai az Arnon gázlói, Adj tanácsot, tarts ítéletet, tegyed árnyékodat délben olyanná, mint az éjszaka, rejtsd el a kiűzötteket, és a bújdosót ne ki. Lakozzanak benned menekültjeim, és moábnak telégy oltalom a pusztító ellen, mert vége a nyomorgatónak, megszűnt a pusztítás, és elfogytak a földről a tapodók. És Isten kegyelme megerősítette egy ülőszéket, és ül azon igazsággal Dávid sátorában egy bíró, jogosság keresője, igazság ismerője. Hallottuk volt moáb kevésségét, a felettép kevéjét, gőgjét, kevéségét dühét és üres kérkedését. Ezért jajgatni fog Moábért, Moab, moábért minden jajgatni fog, és nyöktök esetnek romjain egészen megtörve. Mert Hesbon földjei Elhervadának, és Sibma szőlőjének drága veszőit a népnek fejedelmei levágták. Jáézerig értek azok, a pusztát bejárták, kacsai szétterjedtek és a tengeren túlnyúltak. Ezért siratom Jáézer siralmával Sibma szőlőjét, megnedvesítlek könnyeimmel Hesbon és Eleáli, mert szüretedről és aratásodról a víg éneklés elmaradt. Elvétetett a vígság és öröm a kertből, a szőlőkben nem vigadnak és nem kiáltanak, Bort sajtókban nem nyom a bornyomó, Véget vetettem a víg éneklésnek. Ezért benső Moábért, mint a citera sír, És szívem kírháresért. És lészen, hogy meg fog tetszeni, Hogy Moáb a magaslaton elfáradt, És hogy a templomába megy imádkozni, De nem mehet. Ez a beszéd, amelyet szólott az Úr Moáb felől már régen, És most szól az Úr mondván, Három esztendő alatt, melyek, mint napszámos esztendői, megaláztatik Moab dicsősége egész nagy népével együtt, és maradék a kicsiny, kevés és erőtelen lészen. 17. rész. Jövendülés és Damaszkusz ellen. Íme Damaszkusz városa elpusztítatik, és romokhalmává lesz. Aruer városai elhagyatnak és barmokéi lesznek, amelyek ott fognak nyugodni háborítatlanul és vége lesz Efraim erősségének és Damaszkus királyságának. Szíria maradéka úgy jár, mint az izraeliták dicsősége, ezt mondja a seregeknek ura. És lészen amanapon megvékonyul a Jákob dicsősége, és húsakövérsége megöztövéredik. És lészen, mint amikor az arató összefogja a gabonát és a kalászokat kezével learatja, és lészen, mint mikor valaki kalászokat szed össze a Refáim völgyében, és csak mezgerlés marad belőlük, mint az olajfa megrázásakor két-három bogyó az ágak hegyén, négy-öt a gyümölcsfának lomjai között. Így szól az Úr, Izrael istene. Amanapon teremtőjére tekint az ember, és szemei Izrael szentjére néznek. És nem tekint az oltárokra, kezeinek alkotmányára, és amiket újjai csináltak, nem nézi azokat a berkeket és a naposzlopokat. Erős városai olyanok lesznek a napon, mint elhagyott erdő és hegytető, amelyeket elhagytak volt Izrael fiai előtt, és pusztasággá lesznek. Mert elfelejtkeztél megszabadító Istenedről, és nem emlékeztél meg erős kőszáladról, ez okért ültetél gyönyörűséges ültetéseket, és idegen vesztőt plantáltál beléjük. Amely napon elültetted, körül sövényezéd, és reggelre magodat felvirágoztatád, de nem lészen aratás sebeidnek és nagy fájdalmadnak napján. Jaj a sok nép zúgásának, akik úgy zúgnak, mint a tenger zúgása, és a népségek háborgásának, akik háborognak, mint erős vizek. A népségek, mint sok vizek háborgása, úgy háborognak, de megdorgálja azt, és elfut messzire, és elragadtatik, mint a hegyek pojvája szél előtt, és mint pozdorja a forgószél előtt. Estvének idején rémülésszárre álljuk, és minek előtte megvirrad, nem lesznek. Ez jutalmuk pusztítóinknak, és sorsuk rablóinknak. Ézsajás könyve 18. rész Jaj, a száncsúhogás országának, amely ország folyóin túl van, amely követeket küld a tengeren gyékényből csinál tutajokon, vizek színén. Menjetek el, gyors hírnökök, a magas és derék néphez, a néphez, amely rettenetes mióta van és ezután is, a hatalmas és hódító néphez, amelynek földét folyók hasítják át. Föld minden lakói és földnek lakosai meglássátok, mikor a hegyeken zászló emelkedik, és hallgassatok, ha kürt szól. Mert ezt mondá az Úr nékem, nyugodtan nézem sátoromból verőfényes melegnél, harmatozó felhőnél aratás hépségében. Mert aratás előtt, ha a virágzás véget ér, és a virág érőfürté Levágja a vesszőket metszőkésekkel, és a kacsokat eltávolítja és lemetszi. Mind ott hagyatnak a hegyek madarainak, és a föld állatainak, és a madarak rajtuk nyaralnak, és a föld minden állatai rajtuk telelnek. Abban az időben ajándékot viszen a seregek urának a magas és derék nép, a nép, amely rettenetes mióta van és ezután is, a hatalmas és hódító nép, amelynek földét hasítják át, a seregek ura nevének helyére, Sion hegyére. A 19. rész Jövendőlés Egyiptom ellen Ímé az úr könnyű felhőre ül, és bemegy Egyiptomba, és megháborodnak előtte Egyiptomnak bálványai, és az egyiptomiak szíve megolvad ő bennük. És összeveszítem az egyiptomiakat az egyiptomiakkal, és egyik hadakozik a másik ellen, kiki fele barátja ellen, város város ellen, és ország, ország ellen. És elfogyatkozik az egyiptomiak lelke ő bennük, és az ő tanácsát elnyelem, és tudakoznak a bálványoktól, szemfényvesztőktől, halott idézőktől, és jövendőmondóktól. És adom az egyiptomiakat kemény úrnak kezébe, és kegyetlen király uralkodik rajtuk, szól az úr, a seregeknek ura. És elfogyatkoznak a tenger vizei, és a folyam kiszárad és elapad, és büdösséget árasztanak a folyamok. Elfogynak és kiszáradnak Egyiptomnak patakjai, nád és sás ellankadnak. A pázsit a folyó mellett, a folyónak partján, és a folyónak minden veteménye megszárad, elporlik és nem lészen. És keseregnek a halászok, és gyászolnak mind, akik a folyóba horgot vetni szoktak, és akik a vizek színén hálót vetnek ki, búsulnak. És megszégyenülnek a fésültlen készítői és a gyolc szövői. Hatalmasaik megtöretnek, és minden napszámosaik tánkódnak lelkükben. Bizony, bolondok coán fejedelmei. A fáraó bölcs tanácsosai egy eszét veszített tanács. Mi módon mondjátok a fáraónak, bölcsek fia vagyok, régi királyoknak fia? Ugyanhol vannak bölcsseid, hogy megjelentsék néked és tudják, hogy mit végzett a seregeknek ura Egyiptom felől. Megbolondultak Coán fejedelmei, és csalódtak nóf fejedelmei, és elámíták az egyiptomiakat törzseik szegletkövei. Az úr beléje önti a szédelgés lelkét, hogy Egyiptomot elhitessék minden dolgaiban, miként a részek tántorog az ő okádása felett. És nem lesz Egyiptomnak semmi munkája, amelyet cselekednék a fő és fark, a pálmaág és a káka. A manapon olyan lesz Egyiptom, mint az asszonyok. Retteg és fél a seregek ura kezének felemelésétől, amelyet fölemel ellene. És Júda földe félelmére lesz Egyiptomnak. Valaki csak említi azt előtte már fél a seregek urának tanácsáért, amelyet ő végzett felőle. Amanapon lesz öt város Egyiptomnak földén, amelyek Kánoán nyelvén szólanak és esküsznek a seregeknek urára, az egyik pusztulás városának neveztetik. Amanapon oltára lesz az úrnak Egyiptom földjének közepette, és határán egy oszlop az úrnak és lesz jegyül és bizonyságul a seregek urának Egyiptom földjén, hogyha kiáltanak az Úrhoz nyomorgatók előtt, hogy küldjönnékik megtartót és fejedelmet, és őket megszabadítsa. És megismerteti magát az Úr Egyiptommal, és megismeri Egyiptom az Urat amanapon, és szolgálják véres áldozattal és étel áldozattal és fogadnak fogadást az Úrnak, és teljesítik. De ha megveri az Úr Egyiptomot megvervén, meggyógyítja és megtérnek az Úrhoz, és ő meghallgatja és meggyógyítja őket. Amanapon út lesz Egyiptomból Asszíriába, és Asszíria megy Egyiptomba, Egyiptom meg Asszíriába, és Egyiptom Asszíriával az Urat tiszteli. Amanapon Izrael harmadik lesz Egyiptom és Asszíria mellett. Áldás a földnek közepette melyet megáld a seregeknek, ura mondván: Áldott népem Egyiptom, és kezem munkája Asszíria, és örökségem Izrael. 20. rész. amely esztendőben asdódba ment a tartán, szargon Asszíria királya küldvén és vívá asdódott és azt elfoglalá, ez időben szólott az úr Ézsajás ámos fia által mondván. Mennyi és old le a gyászruhát derekadról és sarudat von le lábadról, és úgy cselekedett, járván ruha és sarun nélkül. És mondá az Úr Amint Szolgám Ézsajás, ruha és sarunélkül jár három eszendei, jegyülés jelenségül Egyiptomra és Szerecsenországra nézve, úgy viszi el Asszíria királya Egyiptom fogjait és Szerecsenország rabjait, ifjakat és véneket, ruha és sarunélkül nélkül és mezítelen alfellel, Egyiptomnak gyalázatára. És megrettennek és megszégyenülnek Szerecsenország miatt, amelyben reménykedtek, és Egyiptom miatt, amelyben dicsekedtek. És szól-e partvidék lakosa a manapon. Íme, így járt reménységünk, hová segítségért futottunk, hogy Asszíria királyától megszabaduljunk. Hát mi miként menekülhetnénk meg? 21. rész Jövendülés a tenger pusztasága ellen mint szélvészek, délen tombolók, úgy a pusztából rettenetes földről. Kemény látás jelentetett meg nékem. A család csal, a pusztító pusztít. Jöjj fel élám, szálld meg madai, minden ő fohászkodásának véget vetek. Ezért ágyékim telvék fájdalommal, és kínok fogta kell, mint a szülő asszony kínjai, gyötrődöm hallása miatt, és megrémültem látása miatt. Reszket szívem, iszonyúság rettent a kedves éjszakát, remegéssé tevé nékem. Teríts asztalt, vigyázzon a vigyázó, egyetek, igyatok, fölfejedelmek, kenjétek a pajst, mert így szólott hozzám az Úr. Menj és állas őrállót, amit lát, mondja meg, és látott lovas csapatot, páros lovagokat, szamaras csapatot, tevés csapatot, és nagy figyelmesen hallgatott, és kiáltta mint oroszlán, Uram, az őrtoronyban állok szüntelen napestig, és őrhelyemen állok egész éjszakán, és íme lovas csapat jött, páros lovagok, és szólott és mondá, Elesett, elesett Babilon, és isteneinek minden faragott képeit a földre zúzták le. Ó cséplésem, és szérümnek fia, amit hallottam a seregek urától, Izrael istenétől, azt jelentém meg néktek. Jövendülés dúma ellen. Seírből így kiáltnak hozzám. Vigyázó, meddig még az éjszaka? Meddig még az éj? Szólt a vigyázó. Eljött a reggel, az éjszaka is. Ha kérdeni akartok, kérjetek. Forduljatok vissza, és gyertek el. Jövendülés arábia ellen. Az erdőben háltok Arábiában, Dédán utazó seregei. A szomjazó elé hozzatok vizet. Témáföldének lakosai kenyerükkel jönnek a bujdosó elébe. Mert az ellenség fegyvere előtt bujdosnak, a kivont fegyver előtt és a felvont kézívek előtt és a nehéz harc előtt. Mert így szólott hozzám az Úr. Még egy esztendő, amely mint a béresnek esztendeje, és elvész kédárnak minden dicsősége és kédár vitéz fiainak kézéve számának maradéka megkevesedik, mert az Úr Izrael Istenem mondá. 22. rész Jövendőlés a látás völgye ellen Mi lelt most, hogy mindenestől felmenél a házak tetejére? Te lármával telje, zajos város, örvendező város. Megölettei nem fegyverrel ölettek meg, és nem harcon hullottak el. Hadnagyaid mind elszaladtak a kézív de megkötöztettek, akik benned találtattak, mind megkötöztettek, midőn futni akartak messzire. Ezért mondom, ne nézzetek rám, hadd kesergessem magamat sírással, ne siessetek vígasztalni engem, népem leánya romlása felett. Mert rémülésnek és eltapottatásnak és zavarnak napja jő Istentől a seregeknek urától a látás völgyére, amely ledönti a kőfalat, és a hegyeken kiáltás hallatik. És élán fölvette a tegeszt, és jő szekeren emberekkel és lovagokkal, és kír pajst mesztelenít. És lészen, hogy szép völgyeit betelnek szekerekkel, és a lovagok nyomulnak a kapu felé, és fölfedi Júdának fátyolát, és tekintesz amanapon az erdőházának fegyverzetére. És meglátjátok, hogy Dávid városán sok repedés van, és összegyűjtitek az alsó tóvizét, és megszámláljátok Jeruzsálem házait, és némely házat lerontotok, hogy a kőfalat megerősíthessétek, és árkot csináltok a két kőfal között a régi tóvizének, és nem tekintetek arra, aki ezt cselekvé, és aki régen elvégezi ezt, őt nem látjátok. És fölhív az Úr, a seregek ura amanapon sírásra és gyászolásra, ti magatok megkopaszítására és gyászruha öltésre. És íme öröm és vigasság, barmokölése, juhok levágása, húsevés és borivás, együnk ígyunk, mert holnap meghalunk. És megjelenté magát füleimben a seregeknek ura, meg nem bocsátatik e bűnti néktek, míg meg nem haltok. Szól az úr, a seregek ura. Így szól az Úr, a seregek ura. No, menj el a kormányzóhoz, sébnához, a királyi ház főemberéhez, és mondd meg neki. Mi dolgod itt? És ki lesz itten tied, hogy sírt vágatsz itten magadnak, mint aki sírját magas helyeken vágatja, és sziklába vésett hajlékot magának. Íme az Úr elhajít téged erős hajítással, és megragadván megragad. Hempejgetvén hempejget, mint gombolyagot, mint labdát, Nagy messze földre, ott halsz meg, Oda mennek dicsőséget szekerei, te uradházának gyalázata, És kivetlek állásodból, és lerántalak helyedről. És lesz a manapon, hogy elhívom szolgámat, Eliákimot, a Hilkiás fiát, S felöltöztetem őt öltözetedbe, és öveddel megerősítem, És uralmadat kezébe adom, és ő lesz atyuk Jeruzsálem lakosainak és a Júda házának. És az ő vállára adom a Dávid házának kulcsát, és amit megnyit, senki be nem zárja, és amit bezár, nem nyitja meg senki. S beverem őt, mint szeget, erős helyre, és lészen dicsőséges székül az ő házának, S atya atyaházának minden dicsőségét, fiakat és unokákat, minden kicsiny edényt, a csészedényektől, a tömlőknek minden edényéig. Amanapon azt mondja a seregeknek ura, kiesik a szeg, mely erős helyre veretett, és levágatik és leesik, és összetörik a teher, amely rajta volt, mert az úr mondá. 23. rész Jövendőlés Tírus ellen Jajgassatok tárzisz hajói! Mert elpusztítatott úgy, hogy nincs benne ház és abba bemenet. A kitteusok földéről jelentetett meg nékik. Némújatok meg lakosai e partvidéknek, amelyet szidon kalmárai, akik tengere járnak, töltöttek be egykor. Melynek sok vizeken át a sihor veteménye és a nílus aratása volt jövedelme, úgy, hogy népek vására volt. Pirúj szidon, mert szól a tenger és a tenger erőssége mondván, nem vajúttam, nem is szültem, és nem tápláltam ifjakat, és nem neveltem szűzeket. Mihely te hír Egyiptomba eljut, Tírus-e híre miatt szenvednek ott is. Menjetek át Tárzizba, és jajgassatok, ti partvidék lakói! Ezé a ti örvendező várostok, melynek eredete időktől való, és most lábai viszik őt bujdosni messzire. Kivégezi ezt a koronás Tírus felől, melynek kereskedői fejedelmek és kalmárai a Földnek tiszteletesei. A seregeknek Ura végezi ezt, hogy meggyalázza minden dicsőségnek kevésségét, és hogy megalázza a Föld minden tiszteleteseit. Terüljel Földeden, mint a folyóvíz, Tárzisz leánya, nincs többé megszorító ő. Kezét kinyújtta a tenger fölé, országokat rettentett meg. Az úr parancsolt Kánoán felől, hogy elpusztítsák erősségeit. És szólt, nem fogsz többé örvendezni. te megszeplősített szűz, szidol leánya. Kelj és menj át kittimbe, de ott sem lésze nyugodalmad. Íme a Káldeusok földje, a nép, amely eddig nem volt, Asszíria szírja adá azt a pusztalakosainak, felállítá őrtornyait, lerombolá Tírusz palotáit, rommá tevé azt. Jajgassatok Tárzisz hajói, Mert erősségtek elpusztítatott. És lesz amanapon, Hogy Tírus elfelejtetik hetven esztendeig Egy napjai szerint, 70 esztendő múltán Tírus sorsa A paráznanő éneke szerint lészen. Végy Citerát, járd be a várost, Elfeledett paráznanő, Penges szépen, dalolj sokat, És így emlékezetbe jöjj. És lesz 70 esztendő múltán, Meglátogatja az Úr Tíruszt, és az ismét megkapja a maga keresetét, és paráználkodik a föld minden országaival a földnek színén. S lészen az ő nyeressége és keresete szent az Úrnak, amely nem halmoztatik fel, sem el nem rejtetik. Mert az Úr előtt lakozóké lészen az ő nyeressége, hogy egyenek eleget, és szép ruházatuk legyen. 24. rész Íme az Úr megüresíti a földet, és elpusztítja azt, és elfordítja színét, és elszéleszti lakóit. és olyan lesz a nép, mint a pap, a szolga, mint az ő ura, a szolgáló, mint asszonya, a vevő, mint az eladó, a kölcsönadó, mint a kölcsönkérő, a hitelező, mint az, akinek hitelez. Megüresítettvén megüresítetik a föld, és elpusztítatván elpusztítatik, mert az Úr szólá e beszédet. Gyászol és megromol a föld, elhervad és megromol a földnek kereksége, elhervadnak a föld népének nagyjai. A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget. Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajtalakók, ezért megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg. Gyászol a must, Elhervad a szőlő, és sóhajtanak minden vidám szívűek. Megszűnt a dobok vidámsága, elcsöndesült az örvendők zajgása, a citerának vidámsága megszűnt. Énekléssel nem isznak bort, keserű a részegítő ital az ivónak, rommálőn az álnokság városa, bezároltatott minden ház, senki be nem mehet. Az utcákon panaszolkodás hallik a bor miatt. Minden öröm alkonyra szállt, a föld vigassága elköltözött. A városban csak pusztaság maradt, és rommá a kapu, mert így lesz a föld közepette a népek között, mint az olajfa megrázásakor, mint mezgerléskor, midőn a szüret elmúlt. Ők felemelik szavukat, ujjongnak, az úr nagyságáért rivalgnak a tenger felől. Ezért dicsérjétek az Urat keleten, a tenger szigetein az Úrnak, Izraelistenének nevét. A föld széléről énekeket hallánk, dicsőség az igaznak, s én mondék, végem van, végem van, jaj nékem! A hitetlenek hitetlenül cselekesznek, és hitetlenséggel a hitetlenek hitetlenséget cselekesznek. Rettegés, verem és törvár rád földnek lakója, és lesz, hogy aki fut a rettegésnek szavától, verembe esik. És aki kija a veremből, megfogatik a törben. Mert az egek csatornái megnyílnak és megrendülnek a föld oszlopai. Romlással megromol a föld, töréssel összetörik a föld, rengéssel megrendül a föld, inogva meginog a föld, miként a részeg és meglódul, mint a kaliba, és nehezedik bűne és elesik és nem kell föld többé. És lesz a napon, meglátogatja az Úr a magasság seregét a magasságban, és a föld királyait a földön. És összegyűjtve összegyűjtetnek a gödörbe, mint a foglyok, és bezáratnak tömlőcbe, és sok napok után meglátogattatnak. És elpirul a hold, megszégyenül a nap, mikor a seregek ura uralkodik Sion hegyén és Jeruzsálemben, és vénei előtt dicsőség lészen. 25. rész Uram, te vagy Istenem, magasztallak dicsérem nevet, mivel csodát cselekvél örök tanácsait hűség és igazság. Mert a városból kőrakást csináltál, az erős városból romot. Az idegenek palotáját olyanná tetted, hogy nincsen többé város. Soha örökké meg nem épül. Ezért dicsőítenek téged erős népek, erőszakos pogányok városai félnek téged. Mert erőssége voltál a gyöngének, erőssége a szegénynek szorongásában, a szélvész ellen oltalom, árnyék a hőség ellen, mikor az erőszakosok haragja olyan volt, mint a rontó szélvész. Mint hévséget száraz földön, Megalázod az idegeneknek háborgását, Mint a hőség sűrű felleg miatt, Megszűnt a pogányoknak éneke. És szerez a seregek ura minden népeknek A hegyen lakodalmat, kövér eledelekből, Lakodalmat erős borból, Velős kövér eledelekből, Megtisztult erős borból. És elveszi a hegyen a fátyolt, mely beborít a minden népeket és a takarót, amely befödött vala minden népségeket. Elveszti a halált örökre, és letörli az Úristen a könyhullatást minden orcáról, és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről, mert az Úr szólott. És szólnak amanapon, Íme Istenünk, akit mi vártunk, és aki megtart minket, ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításában. Mert az Úr keze megnyugszik a hegyen, és eltapostatik Moab az ő földében, mint eltapostatik a szalma a ganaj levében. És kiterjeszti kezeit abban, mint kiterjeszti az úszó, hogy úszszék, de az Úr megalázza kevésségét és kezei családságát, És magas falaid erősségét lerontja, megalázza a földre, porba dobja. 26. rész Ama napon ezéneket éneklik Júda földjén. Erős városunk van nékünk. Szabadítását adta kőfal és bástya gyanánt. Nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép a hűség megőrzője. Kinek szíve reált támaszkodik, Megőrzöd azt teljes békében, mivel te benned bízik. Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában örökkő szállunk van. Mert a magasban lakozókat, a magas várost, megalázta azt, megalázta azt a földig, és a porba dobta azt. Láb azt, a szegény lábai, a gyöngék talpai. Az igaznak ösvénye egyenes. Egyenesen készíted az igaznak útját. Mi is vártunk téged, ítéleteid ösvényén, ó Uram! Neved és emlékezeted után vágyott a lélek. Szívem utánad vágyott éjszaka, az én lelkem is bensőmben téged keresett. Mivel, ha ítéleteid megjelennek a földön, igazságot tanulnak a földnek lakosai. Ha kegyelmet nyer a gonosz, nem tanul igazságot. Az igaz földön is hamisságot cselekszik, és nem nézi az Úr méltóságát. Uram, magas a te kezed, de nem látják. De látni fogják, és megszégyenülnek néped iránt való buzgó szerelmedet, és tűz emészti meg ellenségeidet. Uram, te adsz nékünk békességet, hisz minden dolgainkat megcselekedted értünk. Uram, mi Istenünk, Urak parancsoltak nékünk kívüled, de általad dicsőítjük neved. A meghaltak nem élnek, az árnyak nem kelnek föl, ezért látogatád meg és vesztéd el őket, és eltörléd emlékezetüket. megszaporítád a -e népet, Uram, megszaporítád a -e népet, magadat megdicsőítéd, kiterjesztetted a Földnek minden határait. Ó Uram, a szorongásban kerestek téged, és halk imádságot mondtanak, mikor rajtuk volt ostorod, miként a terhes asszony, aki közel a szüléshez, vajúdik, felkiált fájdalmiban, előtted olyanok voltunk, uram, mint terhes vajúdtunk, de csak szelet szültünk. Szabadulása nem lőne földnek, és nem húltak el a föld kerekségének lakói. Megelevenednek halottaid, és holtesteim fölkelnek, Serkenjetek föl, és énekeljetek, akik a porban lakoztok, mert harmatod az élet harmata, és visszaadja a föld az árnyakat. Menj be népem, menj be szobáidba, és zárd be ajtóidat utánad, és rejtsd el magad rövid szempillantásig, míg elmúlik a bús harag. Mert íme az úr kiő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, s felmutatja a föld a vért, és el nem fedi megölettei többé. 27. rész Amanapon meglátogatja az Úr kemény, nagy és erős kardjával leviatánt a futó kígyót, leviatánt a keringő kígyót, és megöli a sárkányt, mely a tengerben van. Amanapon a színború szőlőről énekeljetek. Én az Úr őrizem azt, minden szempillantásban öntözöm, Hogy senki meg ne látogassa, Éjjel-nappal megőrzöm azt. Nincs haragon, De ha a tövis és gaz jő elém, Csatára megyek ellene, És meggyújtom azt mind együtt. Avagy fogja meg erősségemet, Kössön békét velem, Békét kössön velem. Jövendőben Jákob meggyökerezik, Virágzik és virul Izrael, és betöltik a földnek színét gyümölcse. A vagy az őt verése szerint verte őt, avagy ellenségei megöletteinek megölése szerint öletetté meg, mérték szerint ítélted őt, midőn elvetetted, reájuk fut kemény lehelletével a keleti szél napján. Ezért így tisztítatik el Jákob hamissága, és éppen ez a gyümölcse bűne elvételének, hogy olyanná teszi az oltárnak minden kövét, minők a széttört mézkövek, nem kelnek föl többé a berkek és naposzlopok. Mert az erős város magánosan álland, üres és elhagyott hely, miként a puszta, ott legel a borjú és ott hever, és megemészti annak ágait. És ha megszáradnak gajai, összetöretnek. Az asszonyok előjövén megégetik azokat, mert értelem nélkül való -e nép, ezért nem könyörül meg rajta teremtője, és nem kegyelmezné ki alkotója. És lesz a manapon cséplést tart az Úr az Eufrátesz folyóvizétől Egyiptom patakjáig, és ti egyenként összeszedettek Izrael fiai. És lesz a manapon napon megfújják a nagykürtöt, és eljőnek, akik elvesztek Asszíria földjében, és akik kiűzettek Egyiptom földjébe, és leborulnak az Úr előtt a Szenthegyen, Jeruzsálemben. 28. rész. Jaj, Efraim részegei kevés koronájának és dicsőséges ékessége hervadó virágának, mely a bortól megverettek kövér völgye fején van. Íme egy erős és hatalmas jű az úrtól, mint jégfergetek, veszedelmes szélvész, mint özöllő erős vizeknek áradása, földhöz veri kezével azt. Lábbal tapottatik meg Efraim részegeinek kevés koronája. És úgy jár dicsőséges ékességének hervadó virága, amely a kövérvölgynek fején van, mint a korai füge a gyümölcsedés előtt, amelyet mihelyt valaki meglát, alig veszi kezébe, lenyeli. Amanapon a seregek ura lesz ékes koronája és dicsőséges koszorúja népe maradékának, és ítéletnek szelleme annak, aki az ítélő székben ül, és erősség azoknak, akik visszanyomják a kapuig az ellenséget. De ezek is tántorognak a bor miatt, és szédülnek a részegítő italtól, pap és profét a tántorog részegítő ital miatt, a bor elnyelte őket, szédülnek a részegítő ital miatt, tántorognak a látásban, és inognak az ítéletmondásban. Mert minden asztal telve undok okádással, úgy, hogy hely sincs anélkül. Kitanít tudományra. A tanítást kivel érteti meg? A tejtől elszakasztottakkalé, és a csecstől elválasztottakkalé. Mivel parancsra új parancs, parancsra új parancs, szabályra új szabály, szabályra új szabály, itt egy kicsi, ott egy kicsi, ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven fog szólni a néphez. Ő, aki ezt mondánékig, ez a nyugalom, hogy nyugtassátok meg a megfáradottat, és ez a pihenés, és nem akarták hallani és lőnnékik az Úr beszéde parancsra új parancs, parancsra új parancs, szabályra új szabály, szabályra új szabály, itt egy kicsi, ott egy kicsi, hogy járjanak és hátraessenek, és összetöressenek, és törbejussanak, és megfogassanak. Ezért halljátok az Úrnak beszédét, csúfoló férfiak, akik uralkottok-e népen, amely Jeruzsálemben lakik, mert így szóltok, Frigyet kötöttünk a halállal, a sírral meg szövetséget csináltunk. Az ostorozó áradat, ha jő, nem ér el minket, mert a hazugságot választók oltal munkul, és csalásba rejtezénk el. Ezért így szól az Úristen. Íme Sionban egy követ tettem le, egy próba követ. Drága szeglet követ erős alappal. Aki benne hisz, az nem fut és a jogosságot mérőkötéllé tevém, és az igazságot színelővé és jégsöpri el a hazugság oltalmát, és vizek ragadják el a rejteket. És eltöröltetik a halállal való frigyetek, és a sírral való szövetségtek meg nem áll, az ostorozó áradat, ha eljő, eltapott titeket. S ahányszor eljő, elragadt titeket, mert minden reggel eljő, nappal és éjszaka, Borzalom megértetnie tanítást, mert rövid lesz az ágy, hogy benne kinyújtozhassék, és a takaró szűk lesz az elrejtőzéskor, mert mint a Perázim hegyén felkel az Úr, mint Gibeon völgyében megharagszik, hogy megtegye munkáját, mely szokatlan lesz, és hogy cselekedje dolgát, amely hallatlan lesz. És most ne csúfolódjatok, hogy köteleitek szorosabbak ne legyenek, mert elvégzett pusztítást hallottam az úrtól, a seregek urától, az egész föld felett. Vegyétek füleitekbe, és halljátok szavam, figyeljetek, és hallgassátok beszédem. Hát mindig szántéja, szántó, hogy vessen, és barázdája és boronája é földét. Nem, de mikor elegyengette színét, hint fekete köményt, és szór illatos köményt s búzát és árpát a kijelölt földbe, és tönköjt a szélére. Így szoktatá őt rendre, és tanítá Istene. Mert nem cséplő szánkával csépelik a fekete köményt, és nem szekér kerekével tapodják az illatos köményt. A fekete köményt bottal verik ki, és az illatost pálcával. A búzát csépelik, de nem örökre csépeli azt, s bár hajtja rajta szekere kerekét és lovait, de szét nem töreti. Ez is a seregek urától származott. Ő állt csodás tanácsot és nagyságos bölcsességet. 29. rész Jaj, Árielnek, Árielnek a városnak, ahol Dávid lakott. Eztendőt, esztendőhöz adjatok, és forogjanak az ünnepek. És én megszorítom Árielt, és lesz fájdalom és síralom, és lesz nékem, mint Ariel. Körülveszlek táborral, és bezárlak tornyokkal, és erősségeket állatok ellened. És megaláztatván a földből szólsz, és porból morog beszéded. Szabad olyan lesz, mint a halott idézőjé, a földből és porból sipog beszéded. Ellenségeidnek sokasága olyan lesz, mint az apró por, és mint a repülő pojva az erőszakosok sokasága, és lesz hamar és hirtelen a seregek urától látogattatik meg, mennydörgéssel, földindulással, nagy zúgással, forgószéllel, viharral és emésztő tűzi lánggal, mint éjjeli álomlátás. Olyan lesz minden pogányoknak sokasága, akik hadakoznak Áriel ellen, és akik hadakoznak ellene és vára ellen, és őt megszorítják. És lesz, mint mikor álmodik az éhező és íme eszik, s midőn fölserken üres a hasa, s mint amikor álmodik a szomjazó és ím iszik, és midőn fölserken íme szomjas és lelke eped, így lesz minden pogányoknak sokasága, akik hadakoznak Sion hegy ellen. Ámuljatok és bámuljatok! Vakítsátok magatokat és megvakultok! Részegek, de nem bortól, tántorognak, de nem részegítő italtól. Mert reátok önté az úr a mély álomnak szellemét, és bezárt a szemeiteket, a profétákat, és fejeiteket, a nézőket befedezte. És lesz minden látás néktek, mint egy bepecsételtetett beszédei, amelyet odaadnak egy írástudónak mondván, olvasd, kérlek, és ő szól, nem tudom, mert bepecsételtetett. És ha a levelet annak adják, aki nem tud írást mondván, olvasd el, kérlek, ő így szól, nem tudok írást. És szólt az Úr: Mivel e név szájjal közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem úgy, hogy irántam való félelmük betanított emberi parancsolatlőn, ezért én is csodásan cselekszem ismét a néppel, nagyon csodálatosan. És bölcseinek bölcsessége elvész, és értelmeseinek értelme eltűnik. Jaj azoknak, akik az úrtól mélységesen elrejtik tanácsukat, és akik a sötétségben szoktak cselekedni mondván, ki lát minket, és ki ismer minket. Mi együgyűek vagytok? Avagy a fazekas olyan, mint az agyag, hogy így szóljon a csinálmány csinálójának, nem csinált engem, és az alkotmány, ezt mondja alkotójának, értelmetlen. Nem, de kevés idő múltán a Libánon termőföldé lesz, s a termőföld erdőnek tartatik. És meghallják amanapon a siketek az írás beszédeit, s a homályból és sötétből a vakoknak szemei látni fognak. És nagy örömük lesz a szenvedőknek az úrban, s a szegény emberek vigadnak Izrael szentjében. Mert a kegyetlen elveszett, és a csúfoló elpusztult, és kivágattak a hamisságnak minden őrei. Kik az embert elítélik egy szóért, és törtvetnek annak, aki őket a kapuban megfeddi, és elejtik csalárdul az igazat, azért így szól az úr Jákob házáról, ő, aki megváltá Ábrahámot. Nem szégyenül meg többé Jákob, és nem sáppad meg többé az ő orcája. Ha látni fogják gyermekei kezei munkáját közöttük, megszentelik nevemet, Megszentelik Jákob szentjét, és félik Izrael Istenét, és megismerik a tévejgő lelkűek az értelmet, és akik zúgolódnak, tanulságot tanulnak. 30. rész Jaj a pártos fiaknak, így szól az Úr, akik tervet visznek véghez nélkülem, és szövetséget kötnek, de nem lelkem által, hogy bűnre bűnt halmozzanak akik Egyiptomba szállanak alá, és számot nem kérdezik meg, hogy meneküljenek a fáraónak oltalmába, és Egyiptom árnyékába rejtőzködjenek. És lesz néktek a fáraó oltalma szégyenetekre, és az elrejtőzködés Egyiptom árnyékában gyalázatotokra. Mert már Coánban voltak fejedelmei, és követei hánesig érkezének. Megszégyenülnek mind a nép miatt, amely nem használ nekik, amely nem segít és nem használ, Sőt, szégyenükre és gyalázatukra lesz. Jövendől és délbarma ellen. A nyomor és szorongatás földjén keresztül, ahonnan nőstény és hím oroszlán és viperák és szárnyas sárkányok jőnek ki, viszik szamárcsikók hátán gazdagságukat, és a tevéknek púpján kincsöket a népnek, amely pedig nem használ. Hitvány és üres Egyiptom segítsége. Ezért nevezem őt nagy szájúnak, aki veszteg ül. Most menj! Írd ezt táblára náluk, és jegyezd föl könyvekbe ezt, hogy megmaradjon az utolsó napra bizonyságul örökre. Mert pártütő népez, apát megtagadó fiak. Fiak, akik nem akarják hallani az úr törvényét. Kik ezt mondják a látóknak, ne lássatok! És a profétáknak, ne profétáljatok nekünk igazat. Beszéljetek kedvünk szerint valókat. Profétáljatok családságokat, Hagyjátok el az utat. Térjetek le már az ösvényről. Vigyétek el előlünk Izraelnek szentjét. Azért így szól Izrael szentje. Mivel megutáltátok-e beszédet, és bíztok a nyomorgatásban és a hamisságban, és ezekre támaszkodtok, Azért e bűn olyan lesz tinéktek, mint a leesendő falhasadék, amely már kiáll a magas kőfalon, amelynek aztán nagy hirtelen jő -e romlása. És romlása olyan lesz, mint a fazekasok edényének romlása, amely kímélés nélkül eltöretik, és nem találni töredéki közt oly cserepet, amelyen tűzhelyről tüzet lehetne vinni, avagy vizet meríteni a tócsából. Mert így szól az Úristen, Izraelnek szentje. Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna. Csöndességben és reménységben erősségtek lett volna. De ti nem akartátok, hanem ezt mondtátok. Nem, sőt, lóra ülvén futunk, ezért futnotok kell. És gyors paripán elvágtatunk, ezért gyorsak lesznek üldözőitek. Ezer fut egynek riasztására, ötnek riasztására mind elfuttok. Még nem úgy maradtok, mint egy szálfenyő a hegytetőn, mint egy zászló a halmon. És azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok. És azért felséges Ő, hogy megkegyelmezzen néktek. Mert az ítélet istene az Úr. Boldogok mindazok, akik Őt szolgálják. Mert te nép, mely Sionon, Jeruzsálemben lakol, nem fogsz te sírni többé. Bizton könyörül rajta ő kiáltásod szavára, mihelyt meghallja, megfelel néked. És adnéktek az úr kenyeret a keserűségben, és a nyomorban vizet, és nem kell többé elrejtőzködniük tanítóidnak, hanem szemeid tanítóidra néznek. És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted, ez az út, ezen járjatok, ha jobbra és ha balra elhajoltok és megutáljátok megezüstözött bálványaitokat, és megaranyozott képeiteket, kiszórod őket, mint az undokságot, innen nékik? És ad esőt a magra, amelyel a földet beveted, és a kenyér a földtermése bő és tápláló lesz, és széles mező legelnek nyájaid amanapon. A barmok és a szamarak, amelyek a földet szántják, Sózott abrakkal élnek, amelyet megszórtak lapáttal és villával. És lesznek minden magas hegyen és emelkedettebb halmon patakok, folyamok a nagyöldöklés napján, mikor a tornyok leomlanak. És a holdnak fénye olyan lesz, mint a napnak fénye. És a napnak fénye hétszer nagyobb lesz, olyan, mint hét napnak napfénye. A ma napon, amelyen az úr beköti néperomlását, és vereségének sebét meggyógyítja. Íme, az Úr neve jő messziről, haragja ég, és sötét gomolygó füstje, ajkai rakvák haraggal, és nyelve, mint emésztő tűz. Lehellete, mint megáradott patak, amely torkig ér, hogy megrostálja a népeket pusztulás rostájában, és téveigész zabláját vesse a népségek szájába. És felzendül éneketek, mint a Szent Ünnepek éjszakáján, és örvendez szívetek, mint azért, aki sipolva megy az Úr hegyére, Izrael kőszálához. És megzendíti az Úr dicsőséges szavát, karjának lesújtását megmutatja megbúsult haragjában, és emésztő tűz lángjában, vízáradással, zivatarral és jégeső kövével. Mert az Úrnak szavától megretten az Szíria. Veri azt akkor veszővel, és a büntető vesző minden sújtását, amelyet az úr mérendre áll, dobokkal és citerákkal fogják kísérni, és ő kezét felemelvén harcol ellene. Mert készen van a szörnyű tűzhely régen, készen áll az már a királynak is, mélyen és szélesen csinálta azt, mágjájában tűz és fa bőven, az úr fuvallata gyújtja meg azt mint kénköves patak. 31. rész Jaj nekik, akik Egyiptomba mennek segítségért, lovakra támaszkodnak, és a szekerek sokaságában bíznak, és a nagyon erős lovagokban, és nem néznek Izraelnek szentjére, és az urat nem keresik. De ő is bölcs, és hoz veszedelmet, és beszédeit nem változtatja meg, hanem föl kell a gonoszoknak háza ellen, És a bűnt cselekvők segítsége ellen. Hiszen Egyiptom ember és nem Isten, A lovai hús és nem szellem. És ha az úr kinyújtja kezét, Megtántorodik a segítő és elesik a megsegített, És együtt mind elvesznek. Mert így szólott az úr hozzám, Amint mormon az oroszlán és az oroszlán kölyök zsákmánya mellett, Amely ellen összehivatnak a pásztorok sereggel És szavuktól ő meg nem retten És meg nem ilyet sokaságuktól Így száll alá a seregeknek ura Hogy hadakozzék a Sion hegyén és halmát Mint repeső madarak úgy oltalmazza a seregek ura Jeruzsálemet Oltalmazvá megszabadítja Kímélvén megmenti Térjetek visszahát hozzá Akitől oly nagyon elpártoltatok Izraelnek fiai. Mivel amanapon megveti mindenki ezüst bálványait, és arany bálványait, amelyeket kezeitek csináltak nektek bűnre, és elesik szírja, nem férfiú kardjától, és nem ember kardja emészti meg azt, és fut egy kard előtt, és ifjai adófizetők lesznek, és kőszála félelem miatt menekül, és a zászlótól fejedelmei elfutnak, szól az Úr, akinek tüzes síomban van, és kemencéje Jeruzsálemben. 32. rész íme, igazság szerint uralkodik a király, és a fejedelmek fők lesznek az ítélet Olyan lesz mindegyik, mint a rejtek szél ellen, mint oltalom zivatar ellen. Mint patakok száraz vidéken, Mint nagy kőszál árnyéka a szomjúhozó földön. És nem lesznek zárva többé a látóknak szemei, És a hallók fülei figyelmeznek. A hebehurgyák szíve ismerni tanul, És a dadugóknak nyelve gyorsan és világosan szól. Nem nevezik a bolondot többé nemesnek, És a csalárdot sem hívják nagylelkűnek. Mert a bolond csak bolondot beszél, és az ő szíve hamisságot forral, hogy istentelenséget cselekedjék, és szóljon az Úr ellen tévegést, hogy az éhező lelkét éhen hagyja, és a szomjazó italát elvegye. A családnak eszközei csalárdok, ő álnokságot tervel, hogy elveszesse az alázatosokat hazug beszéddel, ha a szegény igazat szólna is. De a nemes, nemes dolgokat tervel, és a nemes dolgokban meg is marad, ti gondtalan asszonyok, keljetek fel, halljátok szavan, és ti elbizakodott leányzók, vegyétek füleitekbe beszédem. Kevés idő múltán megháborodtok, ti elbizakodottak, mert elvész a szüret, és gyümöltszedés sem lesz. Reszkessetek, ti gontalanok, rettenjetek meg, ti elbizakodottak. Vetkezzetek mezételenre, és övezzétek fel a gyászruhával, Gyászolják az emlőket, a szép mezőket, a termő szőlőtőket. Népemnek földjét tüske, tövis verte föl, És az örvendő városnak minden örömházait. A paloták elhagyatvák, a városzaja elnémult, Torony és bástya barlangokká lettek örökre, Hol a vatsa már kedvére él, a nyájak meg legelnek. míglen kiöntetik kijöntetik reánk a szellem a magasból, És lészen a puszta termőföldé, és a termőföld, Erdőnek tartatik, és lakozik a pusztában jogosság, és igazság fog ülni a termőföldön, és lesz az igazság műve, békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom, és biztonság mindörökké. Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban. De jégeső hull, és megdől az erdő, és a város elsüllyedve elsüllyed. Ó, boldogok ti, akik minden vizek mellett vettek, és szabadon eresztitek a barmok és szamarak lábait. 33. rész Jajnéket pusztító, és el nem pusztított. Te család, akit még meg nem csaltak, ha bevégzed a pusztítást, el fogsz pusztítatni ha készen leszel családságoddal téged fognak megcsalni. Uram, könyörülj rajtunk, téged várunk, légy karjuk reggelenként, és szabadítunk a szorongatásnak idején. Egy zendülő szózattól elfutnak a népek, ha te felemelkedel, elszélednek a népségek, és elpusztítják zsákmánytokat sáska pusztításával, szöcskeugrással ugrálnak reá, Felmagasztaltatott az Úr, Mert magasságban lakozik, Betöltés jönt ítélettel és igazsággal, És békés lesz a Te időd, Gazdag boldogságban, bölcsességben és tudományban, Az Úr félelme lesz kincse. Íme, erőseik ott künt kiáltanak, A békesség követei keservesen sírnak, Puszták az ösvények, Megszűnt az úton járó, megszegte a frigyet, lenézte a városokat, nem gondolt az emberrel. Sírt, meghervadt a föld, a Libánon megszégyenült, ellankadt. Olyan lett Sáron, mint egy puszta, és lomtalan básán és kármel. Most fölkelek, így szól az Úr, most föltámadok, most fölemelkedem. Fogantok szalmát, szültök pojvát, Dühötök tűz, megemésztiteket. A népek égetett mészé lesznek, levágott tövisekké tűzben hamvadnak el. Halljátok meg távolvalók, amit cselekedtem, és tudjátok meg közelvalók az én hatalmamat. Megrettentek a bűnösök siomban, félelem fogjál a gazokat. Kilakhatik közülünk, megemésztő tűzzel. Kilakhatik közülünk örök hőséggel. Aki igazságban jár, és egyenesen beszél. Aki megveti a zsarolt nyereséget. Aki kezeit rázván, nem vesz ajándékot. Aki fülét bedugja, hogy véres tervet ne halljon, és szemeit befogja, hogy gonoszt ne lásson. Az magasságban lakozik. Kőszálak csúcsa bástyája, Kenyerét megkapja, vize el nem fogy. A királyt ékességben látják szemeid, Látnak széles országot. Szíved elgondolja a múlt félelmét. Hol az író? Hol a mérlegelő? Hol a tornyok összeírója? A gőgös népet nem látod, A homályos, érthetetlen ajkú népet. Dadugó nyelve meg nem érthető. Lássad Siont, ünnepeinknek városát, Szemeid nézzék Jeruzsálemet, mint nyugalom hajlékát, mint sátort, mely nem vándorol, melynek szegei soha ki nem húzatnak, s kötelei soha el nem szakadnak. Sőt az Úr a dicsőséges leszott nékünk folyók és széles vizek gyanánt, amelyekbe nem jő evezős hajó és nehéz gája rajtuk át nem megy, mert az Úr, ami bíránk, az Úr, ami vezérünk, az Úr, ami királyunk, ő tart meg minket. Megtágultak köteleid, árbocsfájuk alapját nem tartják erősen, vitorlát nem feszítenek. Akkor sok rablott prédát osztanak, még a sánták is zsákmányt vetnek. És nem mondja a lakos: beteg vagyok. A nép, amely benne lakozik, bűnbocsánatot nyer. 34. rész Jöjjetek, népek, és hajjátok, nemzetségek, figyeljetek! Hallja a föld és teljessége, e föld kereksége és minden szülöttei. Mert haragszik az Úr minden népekre, és megbúsult minden őseregükre, megátkozá, halálra adta őket. Megöltjeik, temetetlen maradnak, hulláig bűze felszáll, és hegyek olvadnak meg vérük miatt. Elporhad az ég minden serege, és az ég, mint írás, egybehajtatik, és minden serege lehull, miként lehull a szőlőlevele és a fügefáról a hervadó lomb, mert megrészegült fegyverem az égben, és íme leszáll Edomra, átkom népére, ítéletre. Az Úr fegyvere telve vérrel, megrakva kövérrel, bárányoknak és bakoknak vérével, a kosoknak vesekövérével, mert áldozatja lesz az Úrnak bocrában, és nagyöldöklés Edom földjén. Elhulnak a bivajok is velük, és a túlkok a bikákkal, és megrészegedik a földük vértől, és poruk borítva lesz kövérrel, mert bosszúállás napja ez az Úrnak, a megfizetés esztendeje Sionnak ügyéért. És változnak patakjai szurokká, és porak kénkővé, és lészenfölde égő szurokká. Éjjel és nappal el nem alszik, örökre felgomolik füstje, nemzetségről nemzetségre pusztán marad, soha örökké senki át nem megy rajta. És örökségül bíránja azt ökörbika, sündisznó, és gém és holló laki azt, és fölvonják rá a pusztaság mérő kötelét, és a semmiségnek köveit. Nemesei nem választanak többé királyt, és minden fejedelmei semmivé lesznek. És fölveri palotáit, tövis, csalán és bogács a bástjáit, és lesz sakálok hajléka és truccok udvara. És találkozik vadmacska a vad ebbel, és a kísértett társára talál. Csak ott nyugszik meg az éjj boszorkány, és ott lel nyug helyet magának. Oda fészket a bagoly és tojik, és ül tojáson és költ árnyékában, csak ott gyűlnek együvé a sasok. Keressétek meg majd az Úr könyvében, és olvassátok. Ezeknek egy híjuk sem lesz. Egyik a másiktól el nem marad, mert az ő szája parancsolta, és az ő szelleme gyűjté össze őket. Ő vetett sorsot köztük, és kezeoszták ki azt nékik mérőkötéllel. Örökre bírni fogják azt, nemzetségről nemzetségre lakoznak abban. 35. rész Örvend a puszta és a kietlen hely. Örül a pusztaság és virul, mint őszike. Virulva virul és örvend újjongva, A Libánon dicsősége adatot néki. Kármel és Sáron ékessége. Meglátják ők az Úrnak dicsőségét, Istenünk ékességét. Erősítsétek a lankat kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térteket, mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Íme, Istenetek bosszúra jő, az Isten, aki megfizet, ő jő, és megszabadít titeket. Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak. Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és újjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben. És tóvá lesz a déli báb, és a szomjú föld vizek forrásivá, a sakálok lakhelyén, ahol feküsznek, fű, nád és kákaterem terem. És lesz ott ösvény és út, és szentség útának hivatik, tisztátalan nem megy át rajta, hiszen csak az övék az, aki ezúton jár, még a bolond sem téved el. Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jö felre áll, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta. Hisz az úr megváltottai megtérnek, és újjongás között siomba jönnek, és örök örömfejükön vigasságot és örömöt találnak, és eltűnik fájdalom és sóhaj. Ézsajás könyve, 36. rész. És lőn Ezékiás király 11. esztendejében, feljöve Szanhérib, Asszír király, Júdának minden erős városai ellen, és azokat megvevé. És elküldé Asszíria királya rapsakét Lákisból Jeruzsálembe, Ezékiás királyhoz nagy seleggel, ki is megállt a felső tó folyásánál a ruhamosók mezeinek útján. És kijöve hozzá Eljákim a Hilkiás fia, az udvarnagy, és Sebna, az íródeák, és Joák, Aszávnak fia, az emlékíró. És mondánékik Rapsaké. Mondjátok meg kérlek Ezékiásnak, így szól a nagy király, a Szíria királya. Micsoda bizodalom az, amelyre támaszkodol? Azt mondom, hogy csak szóbeszéd az, hogy ész és erő van nálatok a háborúhoz. No hát, kiben bízol, hogy ellenem feltámadál? Íme, te-e megtört nádszálban bízol Egyiptomban, amelyre aki támaszkodik, tenyerébe megy és átfúrja azt. Ilyen a fáraó, Egyiptomnak királya, minden benne bízóknak. És ha azt mondod nekem, az Úrban, ami Istenünkben bízunk, Vajon nem őé az, akinek magaslatait és oltárait elrontotta ezékiás, és ezt mondá Júdának és Jeruzsálemnek, ezelőtt az oltár előtt hajoljatok meg? Most azért harcolj meg, kérlek, az én urammal, az asszír királlyal, és adok neked kétezer lovat, ugyan tudsz lovagokat ültetni reájuk. Miképpen állasz ellene egyetlen helytartónak is, aki legkisebb az uram szolgái közt? De hisz Egyiptomban van bizodalmad, a szekerekért és a lovagokért. És most talán az Úr nélkül jöttem én-e földre, hogy elpusztítsam azt? Az Úr mondá nékem, menj a földre és pusztítsd el azt. És mondá elják kimés Sebna és Joák rapsakénak. Szólj kérünk, szolgáidhoz arám nyelven, mert értjük azt. És ne zsidóul szólj hozzánk e kőfalon lévő nép fülehallatára és monddá a Avagy a te uradhoz, vagy te hozzád küldött engem az én uram, hogy ezeket elmondjam, és nem az emberekhezé, akik ülnek a kőfalon, hogy egyik ganélyokat és igyák vizeletüket veletek együtt. És odaállt Rapsaké, és kiállt a felszóval zsidóul, és mondá: Halljátok a nagy királynak, a szíria királyának beszédit. Ezt mondja a király. Meg ne csajjon benneteket ezékiás, mert nem szabadíthat meg titeket. És ne bíztasson titeket Ezékiás az Úrral mondván, kétségtelen megszabadít az Úr minket, nem adatik e város az Asszír király kezébe, Ezékiásra ne hallgassatok, mert azt mondja Asszírja királya, tegyetek velem szövetséget, és jöjjetek ki hozzám, és akkor kiki szőlőjéből és az ő olajfájáról, és ihatja útjának vizét, míg eljövök és elviszlek titeket oly földre, Minő a ti földetek, Gabona és Mustföldére, Kenyér és Szőlőföldére. Rá titeket ezékiás mondván, az Úr megszabadít minket. Avagy megszabadították-e a népek istenei, kiki az ő földjét Asszíria királyának kezéből? Hol vannak Hamát és Árpádnak istenei? Hol sefarvaimnak istenei? Talán bizony megmentették Szamáriát kezemből? Kicsoda-e földnek minden istenei között, aki megszabadította volna földét a kezemből, hogy az Úr megszabadítsa Jeruzsálemet az én kezemből? Ők pedig hallgattak, és egy szót sem feleltek, mert a király parancsolta így mondván, ne feleljetek néki. Akkor elmentek eljákim a hilkiás fia, az udvarnagy, és Sebna, az íródeák, és Joák asább fia az emlékíró Ezékiáshoz meghasogatott ruhákban, és hírül adák néki a rapsaké beszédeit. 37. rész És lőn, hogy meghallá Ezékiás a király, meghasogatá ruháit, gyázba öltözött, és bement az úrházába és elküldé eljákimot az nagyot és Sebnát, az íródeákot, és a papoknak gyászruhába öltözött véneit Ézsajáshoz, ámos fiához, a prófétához. Kik mondának néki? Így szól Ezékiás. Nyomornak, büntetésnek és káromlásnak napja-e nap, mert szülésig jutottak a fiak, és erő nincs a szüléshez. Talán meghallja az Úr, a te Istened, a rapsaké beszédeit, akit elküldött az ő ura, az asszíriai király, hogy káromolja az élő Istent, és szidalmazza azon beszédekkel, amelyeket hallott az Úr, a te Istened, és te könyörögj a maradékért, amely megvan. Így mentek el Ezékiás király szolgálj Ézsajáshoz, és mondanékik Ézsajás. Így szóljatok uratoknak. Ezt mondja az Úr. Ne félj a beszédektől, amelyeket hallottál, amelyekkel szidalmaztak engem az asszíriai király szolgái. Íme, én oly lelket adok beléje, hogy hírt halván térjem vissza földjére, és elejtem őt fegyver által az ő földjében. Rapsaké pedig visszatérvén találá az asszíriai királyt Libna ellen harcolni, mivel hallotta volt, hogy Lákistól elindult. És meghalván a kirája felőle hírt, eljött, hogy ellened harcoljon, ezt meghalván, követeket küldött Ezékiáshoz mondván. Így szóljatok Ezékiáshoz, Júda királyához. Meg ne csaljon Istenet, akiben bízol, mondván, nem adatik Jeruzsálem az asszíriai király kezébe, hiszen te hallottad, mit műveltek asszíria királyai minden országokkal, eltörölvén azokat, és te megszabadulnál? Hát megszabadították ki -e azokat a népek istenei, amelyeket eleim elpusztítának. Gózánt, Háránt, Resefet És Tellesárban Eden fiait Hol van hamát királya És Árpádnak királya Sefarvaim városának királya Héna és Ivva És elvevé Ezékiás A levelet a követek kezéből És olvasá azt És felmenvén az úr házába, Kiterjeszté Ezékiás Azt az úr előtt És könyörge Ezékiás az úrhoz mondván Seregeknek ura Izrael istene, ki a kérubokon ülsz, te, csak te vagy a föld minden országainak istene, te teremtéd a mennyet és a földet, hajtsd ide, Uram, füledet és hajjad, nyisd meg, Uram, szemeidet és lássad, halld meg szanhéribnak minden beszédeit, amelyeket izent az élő Isten káromlására. Bizony, Uram, azt királyai elpusztítottak minden országokat és azoknak földjét, és isteneiket tűzbe veték, mert nem istenek voltak, hanem emberi kéznek csinálmánya, fa és kő, így veszthették el azokat. És most, Uram, mi istenünk? Szabadíts meg minket az ő kezéből, hogy megtudják-e föld minden országai, hogy te vagy, Uram, Isten egyedül. És külde Ézsajás, álmos fia Ezékiáshoz mondván. Így szól az Úr, Izrael istene. Mivel hozzám könyörögtél Szanhéri miatt, asszírja kirája miatt, ez a beszéd, amelyet az Úr felőle szól: Megutált téged, belőled belőle szűz szűzleánya, fejét rázza utána Jeruzsálem leánya. Kit káromoltál és szidalmazál, és ki ellen emeltél szót, hogy oly magasra látsz? Izrael szentje ellen. Szolgáid által megkáromlád az Urat, és ezt mondád. Temérdek szekeremmel fölmentem a -e hegyek magaslatára, a Libánon csúcsára, és kivágom magas cédrusait, válogatott ciprusait, és behatolok végső magaslatába, és kertjének erdejébe. És ástam és vizet ittam, és kiszárasztom lábam talpával egyiptom minden folyóit. Hát nem hallottad é, hogy régtől fogva én tevém ezt, az őskor napjaiban elvégezém ezt, és most előhozám, hogy puszta kőrakássá tégy erős városokat. És lakóik elájultak, és megrendültek, és megszégyenültek, és lőnek, mint a mező füve, és gyönge zöldség, és mint a virág a háztetőn, mint szárba nem indult vetés. Ülésedet, kimentedet, bejöttödet tudom, és ellenem való haragodat. Ellenem való haragodért, és mert kevésséget fülembe jutott, vetem orrodba horgomat és szádba zabolámat, és visszaviszlek az úton, amelyen jövél. És ez legyen jelül néked. Ez évben ugar termést esztek, és a másik évben sarjút, és a harmadik évben vessetek, arassatok, és szőlőt ültessetek, és egyétek gyümölcsét. Júdaházának maradványa pedig, amely megszabadult, ismét gyökeret ver alul, és gyümölcsöt terem felül mert Jeruzsálemből megy ki a maradék és a maradvány Sion hegyéről. A seregek urának buzgó szerelme művelendi ezt. Azért így szól az úr a szírja királyáról. Nem jő be-e városba, nyilat sem lő-reá, és nem szája meg pajzsalaszt, és töltést sem készít ellene. Az úton, amelyen jött, visszatér, de városba be nem jő, azt mondja az úr és megoltalmazom-e várost, hogy megtartsam azt én magamért, és szolgámért, Dávidért. Akkor kijött az úrnak angyala, és levágott az asszír táborban 185 ezret, és midőn reggel az emberek fölkeltek, íme azok minnyáján hullák voltak. Elindult azért, és ment, és visszatért Szanhérib, az asszírjai király, és lakozék Ninivében. És lőn, hogy mikor imádkozik Nisróknak az ő istenének templomában, fiai Adramélek és Saréser levágák őt karddal, és ezek ararád földére menekülvén fia Esárhaddon uralkodik helyette. 38. rész Azon napokban halálos betegségbe esék Ezékiás, és eljött hozzá Ézsajás ámos fia, a próféta. És monddá néki, ezt mondja az Úr, rendeld el házadat, mert meghalsz, és meg nem gyógyulsz. És Ezékiás arccal a falnak fordulván, könyörge az Úrnak, és mondta: Ó Uram, emlékezzél meg arról, hogy én előtted jártam, igazságban és egész szívvel, és hogy ami jó előtted, azt műveltem. És sírt Ezékiás keservesen. És lőn az Úr beszéde Ézsajáshoz mondván, menj el, és mond Ezékiásnak, így szól az Úr Dávidnak, atyádnak istene. Hallottam imádságodat, láttam könnyeidet, íme még napjaidhoz tizenöt esztendőt adok. És az asszíriai király kezéből megszabadítlak téged és e várost, megoltalmazom e várost. Ez legyen jelnéked az Úrtól, hogy teljesíti azt az Úr, amit mondott. Íme, visszatérítem az árnyékot azokon a fokokon, amelyeken az akház napóráján a nap már átvonult, tíz fokkal. És visszatért az árnyék tíz fokkal azokon a fokokon, amelyeken már átvonult. Ezé kiásnak Júda királyának följegyzése, mikor megbetegedett és betegségéből felgyógyult. Én azt mondám, Hát napjaimnak nyugalmában kell alászállanom a sírkapuihoz, megfosztva többi éveimtől. Mondám, nem látom az urat, az urat, az élők földében. Nem szemlélek ember többé a nyugalom lakói közt. Porsátorom lerontatik, és elmegy tőlem, mint a pásztor hajléka, összehajtám, mint a takács életemet, hiszen levágott a fonarról engem, reggeltől estig végzesz velem. Reggelig nyugton vártam. Mint oroszlán, úgy törte össze minden csontjaimat. Reggeltől estig végzesz velem. Mint a fecske és a daru, sipogtam. Nyögtem, mint a galamb. Szemeim a magasságba meredtek. Uram, erőszak rajtam, szabadíts meg! Mit mondjak? Hogy szólott nékem, és ő azt meg is cselekedé. Nyugton élem le éveimet lelkem keserűsége után. Ó Uram, ezek által él minden, és ezekben van teljességgel lelkem élete. Te meggyógyítasz, és éltetsz engemet. Íme áldásul volt nékem a nagy keserűség, és Te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet. Mert nem a sír dicsői téged, és nem a halál magasztal téged, hűségedre nem a sírverembe szállók várnak. Ki él, ki él, csak az dicsői téged, mint ma én. Az atya a fiaknak hirdeti hűségedet. Az Úr szabadított meg engemet. Azért énekeljük énekimet, éltünk minden napjaiban az Úrnak házában. Akkor mondá Ézsajás, hogy vegyenek egy fügekalácsot, és dörzsöljék rá a fekére, hogy meggyógyuljon. És mondá Ezékiás, mi lesz a jele, hogy felmegyek az úrházába? 39. rész Abban az időben levelet és ajándékot küldött a babilóniai király Meródák Baladán, Baladán fia Ezékiás királyhoz, mert hallotta, hogy beteg volt és meggyógyult. És örvende rajtok Ezékiás, és megmutatá nékik tárházát, az ezüstöt, az aranyat, a fűszereket, a drága kenetet, és egész fegyvertárát, és mindent, ami kincsei közt található volt. Semmi nem volt, amit meg nem mutatott volna nékik Ezékiás házában és egész birodalmában. És eljött Ézsajás, a proféta Ezékiás királyhoz, és mondanéki. Mit szólának ez emberek, és honnét jöttek te hozzád? És mondta Ezékiás, messze földről jöttek hozzám, Bábelből. És mondta, Mit látának házadban? És mondta Ezékiás, Mindent láttak. Ami csak házamban van, Semmi nincs, amit meg nem mutattam volna néki kincseim közül. És mondta Ézsajás Ezékiásnak, Halld a seregek urának beszédét. Íme napok jönek, és elvitetik valami házadban van, és amit csak e mai napig gyűjtöttek elejét Bábelbe. Nem marad semmi meg, ezt mondja az Úr. És fiait közül, akik tőled származnak, akiket te nemzesz, el fognak hurcolni, és lesznek komornyikok Bábel királyának palotájában. Akkor mondta ezékiás és ajásnak: Jóságos az Úrnak beszéde, amelyet te szóltál, és mondta, csak napjaimban legyen béke és állandóság. 40. rész. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsáttatott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 és megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt, mert az Úr szája szólt. Szózat szól. Kiálts! És mondta. Mit csak? Minden test fű, és minden szépsége, mint a mezővirága. Megszárad a fű, elhull a virág, ha az Úrnak szele fuvar rá. Bizony fű a nép. Megszárad a fű, elhult a virág. De Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Magas hegyre menj fel, örömmondó Sion. Emelt föl szódat magasan, örömmondó Jeruzsálem. Emelt föl, ne félj, mondjad Júda városainak, imhol Istenetek. Íme, az Úr Isten jő hatalommal és karja uralkodik. Íme, jutalma vele jő! És megfizetése ő előtte, mint pásztor, nyáját úgy legelteti. Karjára gyűjti a bárányokat, és ölébe hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti. Kimérte meg markával a vizeket, és kimértéklé az egeket arasszal. A földporát kifoglalta mércébe, és a hegyeket kitette körtefontra és a halmokat a mérlekserpenyőbe. Kicsoda igazgatta az Úr szellemét, és ki oktatta őt, mint tanácsosa? Kivel tanácskozott, hogy felvilágosítsa őt, és tanítsa őt igazságösvényére, és tanítsa ismeretre, és oktassa őt az értelem útjára? Ím a népek, mint egy csöpp a vederben, és mint egy porszem a mérlekserpenyőben, olyanoknak tekintetnek. Íme a szigeteket mint kis port emeli föl. És a Libánon nem elég a tűzre, és vada sem elég az áldozatra. Minden népek, semmik ő előtte. A semmiségnél és ürességnél alábbvalóknak tartja. De kihez hasonlítjátok az Istent? És minő képet készítetek ő róla? A bálványt a mester megönti, és az ötvös megaranyozza azt, és olvaszt ezüstláncot reál. Aki szegény így áldozatra, oly fát választ, amely meg nem rothad, okos mestert keres, hogy oly bálványt állítson, amely nem ingadoz. Hát nem tudjátok? És nem hallottátok-e? Hát nem hirdettetett néktek elejétől fogva? Hát nem értettétek-e meg a föld fundamentumait? Ki ül a föld kereksége fölött, amelynek lakói mind sáskák előtte? Ki az egeket kiterjeszti, mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint a sátort lakásra? Ki a fejedelmeket semmivé teszi, és a föld bíráit hiába valókká változtatja? Még alig plántát még alig vettetének el, alig vert gyökeret a földben törzsökük, és ő csak rájuk fuval és kiszáradnak, és őket, mint pojvát, forgószér ragadja el. Kihez hasonlítatok hát engem, hogy hasonló volnék, szól a szent. Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki azokat. Ő, aki kihozza a seregüket szám szerint, minnyáját nevén szólítja, nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjuk sincsen. Miért mondod, Jákob, és szólsz eként, Izrael, elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem? Hát nem tudod é, és nem hallottad é, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremté a föld határait? Nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradottaknak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az urban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. 41. rész Hallgassatok reámti szigetek, és a népek vegyenek új erőt, közelegjenek, majd szóljanak. Együtt hadszáljunk perbe. Kitámasztál fel azt keletről, akit igazságban hív az ő lábához. A népeket kezébe adja, és királyok felett uralkodóvá teszi, kardjával, mint port szórja szét, mint a repülő poivát kézíve által. Kergeti őket, békességgel vonul az úton, amelyen lábaival nem járt. Kitette és vitte végbe ezt, aki elhívja elejétől fogva a nemzetségeket. Én az Úr, az első és utolsókkal is az vagyok én. Látták a szigetek és megrémülnek, a földnek végei reszkettek, közelegtek és gyűltek. Kiki társát segíti, és barátjának ezt mondja. Légy erős, és bátorítja a mester az ötvöst, és a kalapátsal simító azt, aki az üllőt veri. Így szól a forrasztásról, jó az, és megerősíti szegekkel, hogy meg nem mozduljon. De te, Izrael, én szolgám, Jákob, akit én elválasztottam, Ábrahámnak, az én barátomnak magva, te, akit én a föld utolsó részéről hoztalak, és véghatárairól elhívtalak, és ezt mondám néked, szolgám vagy te, elválasztottalak, és meg nem utállak. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt, megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Íme, Megszégyenülnek és meggyaláztatnak, akik fölgerjednek ellened. Semmi lesznek és elvesznek, akik veled perlekednek. Keresed őket, és meg nem találod a veled versengőket. Megsemmisülnek teljesen, akik téged háborgatnak. Mivel én vagyok urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom néked, ne félj, én megsegítelek. Ne félj, férgecske, Jákob, maroknyi Izrael. Én megsegítelek, szól az Úr, a te megváltód Izraelnek szentje. Íme, én teszlek éles új cséplőhengerré, amelynek két éle van. Hegyeket csépej és zúz össze, és a halmokat pozdorjává tegyed. Te szort, és a szél vigye el őket, és elszélesztél őket a forgószél, és te örülsz az Úrban, és dicsekedel Izraelnek szentjében. A nyomorultak és szegények keresnek vizet, de nincs. Nyelvük a szomjúságban eleped. Én az Úr meghallgatom őket, én, Izrael Istene, nem hagyom el őket. Kopasz hegyeken folyókat nyitok, és a rónák közepén forrásokat. A pusztát vizek tavává teszem, és az aszuföldet vizeknek forrásivá. A pusztában cédrust, akászot nevelek, és mirtuszt és olajfát, plántálok a kietlenben ciprust, platánt, sudár cédrussal együtt. Hogy lássák, megtudják, eszükbe vegyék és megértsék minnyájan, hogy az Úrnak keze művelte ezt, és Izrael szentje teremtette ezt. Hozzátok ide ügyeteket, szól az Úr, adjátok elő erősségeiteket, így szól Jákob királya. Adják elő, és jelentsék meg nékünk, amik történni fognak, amik először lesznek, jelentsétek meg, hogy eszünkbe vegyük, és megtudjuk végüket, vagy a jövendőket tudassátok velünk. Jelentsétek meg, mik lesznek ezután, hogy megtudjuk, hogy ti istenek vagytok. Vagy hát, mi vejetek jót, vagy gonoszt, hogy mérkőzzünk, és majd lássuk együtt. Íme, ti semmiből valók vagytok, és dolgotok is semmiből való, utálat az, aki titeket szeret. Feltámasztám Északról és eljött napkelet felől, hirdeti nevemet, és tapodja a fejedelmeket, mint az agyagot, és mint a fazekas a sarat tapossa. Kijelenté meg ezt eleitől fogva, hogy megtudnók, vagy régen, hogy ezt mondanók, igaz, de nem jelenté meg, de nem tudatás senki, nem hallás szavatokat senki sem. Sionnak először én hirdetém, íme itt vannak a tanuk, és örömmondót adtam Jeruzsálemnek. És néztem, és nem volt senki, ezek közül nem volt tanácsadó, hogy megkérdezzem őket, és feleljenek nékem. Íme, minnyájan semmikők, ők, semmiség cselekedők, szél és hiába valóság képeik. 42. rész Íme az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel. Szellememet adtam ő belé, beszél a népeknek. Nem kiállt és nem lármász, és nem hallatja szavát az utcán. Megrepett nádat nem törel, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvény tanít, és a szigetek várnak tanítására. Így szól az Úristen, aki az ekeket teremté és kifeszíti, és kiterjeszté termésével a földet, aki lelket ad a rajta lakó népnek, és lehelleted a rajta járóknak. Én az Úr hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek, és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává, hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foggyot a tömlőzből kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak. A régiek ímé e beteltek, és most újakat hirdetek. Mielőtt meglennének, Tudatom veletek. Énekeljetek az Úrnak új éneket, és dicséretét a földnek határairól, ti a tengerhajósai és teljessége, a szigetek és azoknak lakói. Emeljék fel szavukat a puszta és annak városai, a faluk, amelyekben kédár lakik, újjongjanak a kősziklák lakói, a hegyeknek tetejéről kiáltsanak. Adják az Úrnak a dicsőséget, és dicséretét hirdessék a szigetekben. Az Úr, mint egy hős kijő, és mint hadakozó felkölti haragját, kiált, sőt rivag, és ellenségein erőt vesz. Régtől fogva hallgattam, néma voltam, magamat megtartóztatám, most, mint a szülőnő nyögök, lihegek és fúvok, elpusztítok hegyeket és halmokat, és megszárasztom minden füvöket, szigetekké teszek folyamokat, és tavakat kiszárasztok. A vakokat oly úton vezetem, amelyet nem ismernek, járatom őket oly ösvényeken, amelyeket nem tudnak. Előttük a sötétséget világossággá teszem, és az egyenetlen földet egyenessé, ezeket cselekszem velük, és őket el nem hagyom. Meghátrálnak, és mélyen megszégyenülnek, akik a bálványban bíznak, akik ezt mondják az öntött képnek, ti vagytok a mi isteneink. Ó, ti süketek, halljatok, és ti vakok, lássatok! Kicsoda vak, hanem az én szolgám, és oly süket, mint az én követem, akit elbocsátok. Ki olyan vak, mint a békességgel megajándékozott, és olyan vak, mint az Úr szolgája? Sokat láttál, de nem vetted eszedbe, fülei nyitvák, de nem hall. Az Úr igazságáért azt akarta, hogy a törvényt nagyjá teszi és dicsőségessé. De a nép kiraboltatott és eltapottatott. Bilincsbe verve, tömlőcbe minnyájan és fogházban rejtettek el. Prédává lettek és nincs szabadító, Ragadományá lettek és nincsen, aki azt mondaná, add vissza. Kiveszi ezt közületek füleibe, aki figyelne és hallgatna ezután? Ki adta ragadományul Jákobot és Izraelt a prédálóknak? Avajd nem az Úré, aki ellen védkezénk, és nem akartak járni útain, és nem hallgattak az ő törvényére? Ezért ontál ki á búsulásának haragját és a had erejét. Körült a lángolt az, de ő nem értett, és éget benne, de nem tért eszére. 43. rész És most, ó Jákob, így szól az Úr. A te teremtőd és a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vizem mégy át, én veled vagyok. És ha folyókon, azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg és a láng meg nem perzselt téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek szentje, a te megtartód, adtam váltságodba egyiptomot, kúst és sebát helyetted. Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy és én szeretlek, embereket adok helyetted és népeket a te életedért. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről meghozom magodat, és napnyugatról egybegyűjtelek. Mondom éjszaknak, add meg, és délnek, ne tartsd vissza, hozd meg az én fiaimat messzünnen, és leányaimat a földnek végéről. Mindent, aki csak az én nevemről neveztetik, akit dicsőségemre teremtettem, akit alkottam és készítettem. Hozd ki a vak népet, amelynek szemei vannak, és a süketeket, akiknek füleik vannak, minden népek gyűljenek egybe, és seregeljenek össze a népségek. Ki közülük ilyet? Vagy a régieket tudassák velünk? Állítsák elő tanúikat, hogy igazuk legyen, hogy ezek halván ezt mondják igaz. Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr, és szolgám, akit elválasztottam, hogy megtudjátok és higgyetek nékem, és megértsétek, hogy én vagyok az. Előttem Isten nem alkottatott, és utánom nem lesz. Én, én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító. Én hirdettem, és megtartottam, és megjelentettem, és nem volt idegen Isten köztetek. És ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Mostantól fogva is én az leszek, és nincs, aki az én kezemből kimentsen. Cselekszem, és kiváltoztatja azt meg. Így szól az Úr, a ti megváltótok Izrael szentje. Ti értetek küldöttem el Bábelbe, és leszállítom minnyájokat, mint menekülőket a káldeusokkal együtt vidámságuk hajóiba. Én az Úr vagyok, Szent Istenetek, Izraelnek teremtője, királyotok. Így szól az Úr, aki a tengeren utat csinált, és a hatalmas vizeken ösvényt. Aki kihozott szekeret és lovat, sereget és vitést, együtt hevernek ottan, nem kelnek föl, kialudtak, mint gyertyavél elhamvadának. Ne emlékezzetek a régiekről, és az előbbiekről ne gondolkodjatok. Íme, újat cselekszem. Most készül, avagy nem tudjátok még. Igen, a pusztában utat szerzek és a kietlenben folyóvizeket. Dicsőítni fog engem a mezővada, a sakálok és truccok, hogy vizet szereztem a pusztában, a kietlenben folyóvizeket, hogy választott népemnek inni adjak. A nép, amelyet magamnak alkoték, hirdesse dicséretemet. És mégsem engem hívtál segítségül, Jákob, hanem megfáradtál én bennem, Izrael. Nem adtad nékem égő áldozatul bárányaidat, és áldozataiddal nem dicsőítettél engem. Nem terheltelek ételáldozattal, és tömjénnel nem fárasztottalak. Nem vettél pénzen nékem jó illatú nádat, és áldozataid kövérével jól nem tartottál, csak bűneiddel terhelél, védkeiddel fárasztál engemet. Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg. Juttasd eszembe, no pereljünk együtt, beszéld el, hogy igaznak találtassál. Az első atyád vétkezett, és tanítóid elpártoltak tőlem. Ezért én is megfertőztettem a szent fejedelmeket, és veszedelemre adám Jákobot, és gyalázatra Izraelt. 44. rész És most hallgass, Jákob, én szolgám, és Izrael, akit én elválasztottam. Így szól az Úr, teremtőd és alkotód anyád méhétől fogva, aki megsegít. Ne félj, én szolgám, Jákob, és te igaz nép, akit elválasztottam. Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra. Kiöntöm szellememet a te magodra és áldásomat a te csemetéidre, és növekednek, mint fű között, és mint a fűzfák vizek folyásinál. Ez azt mondja, én az Úré vagyok. Amaz Jákob nevét emlegeti, és a másik önkezével írja, az Úré vagyok, és hízelegve Izrael nevét említi. Így szól az Úr, Izraelnek királya és megváltója, a seregeknek ura. Én vagyok az első, én az utolsó, és rajtam kívül nincsen Isten, és kihirdetett hozzám hasonlóan. Jelentse meg, és hozza azt elém, mióta e világ népét teremtén, és jelentsék meg a közeli és távoli jövőt. Ne féljetek, és ne rettegjetek. Hát nem mondtam én meg, és nem jelentém előre. Ti vagytok tanúim, hát van én -e rajtam kívül Isten? Nincs kőszál, nem tudok. A bálványok csinálói mind hiába valók, és kedvenceik mit sem használnak, és tanúik nem látnak és nem tudnak, hogy megszégyenüljenek. Kialkotott Istent, és bálványt kijöntött, amely semmit sem használ. Íme, minden barátaik megszégyenülnek, és a mesterek maguk is emberek. Gyűljenek össze mind, és álljanak elő, féljenek, szégyenüljenek meg együtt, a kovács fejszét készít, és munkálkodik a szénnél, és alakítja azt pörőjel, és munkálja azt erős karjával, és megéhezik, és ereje nincsen, és vizet sem iszik, és elfárad. Az ács mérőzsinort von és lefesti azt íróvesszővel, és meggyalulja azt, a cirkalommal alakítja, és csinálja azt férfiú formájára, ember ékességére, hogy házában lakjék. Cédrusfát vág magának tölgy és cserfáthoz, és válogat az erdő fáiban. Fenyőt plántál, amelyet az eső fölnevel. Azokból az ember tüzet gerjeszt, vesz belőlük és melegszik. Meggyújtja és kenyeret süt. Sőt, Istent is csinál abból és imádja, bálványt készít és előtte leborul. Felét tűzben megégeti, felénél hús teszik, Pecsenyét süt és megelégszik, és aztán melengeti magát, és szól, bezzeg, melegen van, tűznél valik Maradékából Istent készít, bálványát. Leborulva imádja azt, és könyörök hozzá, és így szól, szabadíts meg, mert te vagy Istenem. Nem tudnak, és nem értenek, mert bekemvék szemeik, és nem látnak, és szívük nem eszmél, és nem veszi eszébe, nincs ismerete és is értelme, hogy mondaná, felét tűzben megégetém, és kenyeret sütöttem annak szenénél. südöttem húst, és megettem, és maradékából utálatosságot csináljak, és leboruljak a fagaj előtt. Ki hamuban gyönyörködik, megcsalt szíve vezette félre azt, hogy meg ne szabadítsa a lelkét, és ezt mondja, Hát nem hazugság van én jobb kezemben. Ó, emlékezzél meg Jákob ezekről, és Izrael, Mert az én szolgám vagy te. Én alkottalak téged, én szolgám vagy, Izrael, Nem feledlek el. Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, És mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Örüljetek, egek, mert az Úr végbe vitte, Kiáltsatok földnek mélységei, újjongva énekeljetek hegyek, erdő, és benne minden fa, mert megváltá az Úr Jákobot, és Izraelben megdicsőíti magát. Így szól az Úr, megváltód és alkotód anyád méhétől fogva. Én vagyok az Úr, aki mindent cselekszem, aki az egeket egyedül kifeszítem, és kiszélesítem a földet magamtól ki a hazugok jeleit megrontja, és a varázslókat megbolondítja, a bölcseket megszégyeníti, és tudományukat bolondsággá teszi. Aki szolgálja beszédét beteljesíti, és véghez viszi követei tanácsát, aki így szól Jeruzsálemnek, lakjanak benne, és városainak megépítessenek, és romjait felállaton. Ki ezt mondja a mélységnek, száradj ki, és kiapasztom vizeidet. Ki Círusnak ezt mondja, pásztorom, ki véghez viszi minden akaratomat, és ezt mondja Jeruzsálemnek, megépítessék, és a templomnak alapja vettessék. 45. rész Így szól az Úr felkentjéhez Círushoz, kinek jobb kezét megfogám, hogy meghódoltassak előtte népeket, És a királyok derekának övét megoldjam, Ő előtte megnyissam az ajtókat, És a kapuk be ne zároltassanak. Én menéndek előtted, És az egyenetleneket megegyenesítem, Az ércajtókat összetöröm, És leütöm a vas zárakat. Néked adom a sötétségnek kincseit, És a rejtek gazdagságait, Hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr,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 hogy nincsen több rajtam kívül. Én vagyok az Úr, és több nincsen. Ki a világosságot alkotom, és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek, és gonosz teremtek, én vagyok az Úr, aki mindezt cselekszem. Egek, harmatozzatok onnan felül, és a felhők folyjanak igazsággal, nyíljék meg a föld, és viruljon fel a szabadulás, és igazság, Sarjadjon fel vele együtt! Én az Úr teremtettem azt. Jaj, annak, aki alkotójával perbeszál, holott cserép a föld többi cserepeivel. Vajon mondja e az anyag alkotójának, mit csinálsz? És csinálmányod ezt? Nincsenek kezei? Jaj, annak, aki atyának mondja, miért nem zesz, és az asszonynak, miért szülsz? Így szól az Úr, Izraelnek szentje és teremtője. Kérdezzétek meg a jövendőt tőlem. Fiaimat és kezeim munkáját csak bízzátok rám. Én alkotám a földet, és az embert rajta én teremtém. Én terjesztém ki kezeimmel az egeket, és minden seregüket én állatám elő. Én támasztottam őt fel igazságban, és minden útait egyengetem. Ő építi meg városomat, és fogjaimat elbocsátja nem pénzért, sem ajándékért, szól a seregek ura. Így szól az Úr. Egyiptom gyűjtött kincse, és kús nyeresége, és a nagy termetű szebeusok hozzád mennek, és tieid lesznek. Téged követnek, békokba járnak, előtted leborulnak, és hozzád könyörögnek. Csak közted van az Isten, és nincsen több Isten. Bizony, te elrejtőzködő Isten vagy, Izraelnek Istene, szabadító. Szégyent vallanak, és gyalázatot mind, egyetemben gyalázatban járnak a bálványok faragói. És Izrael megszabadul az Úr által örök szabadulással. Nem vallatok szégyent, és gyalázatot soha örökké. Mert így szól az Úr, aki az egeket teremti. Ő az Isten aki alkotá a földet, és teremté azt, és megerősíté, nem hiába teremté azt, hanem lakásul alkotá. Én vagyok az Úr, és több nincsen. Nem titkon szóltam a sötétség földének helyén. Nem mondtam Jákob Magvának, hiába keressetek engem. Én az Úr igazságot szólok, és megjelentem, amik igazak. Gyűjjetek egybe, és jöjjetek elő, Közelegyetek mind, akik a népek közül megszabadultatok. Nem tudnak semmit, akik bálványuk fáját hordják, és könyörögnek oly Istenhez, aki meg nem tart. Jelentsétek meg és hozzátok elő, sőt egyetemben tanácskozzanak, kimondta meg ezt régtől fogva, és jelenté meg előre. Vajon nem én, az Úr? És nincs több Isten nála. Igaz Isten és megtartó nincs kívülem. Térjetek, én hozzám, hogy megtartassatok Földnek minden határai, mert én vagyok az Isten, és nincsen több. Magamra esküdtem és igazság jött ki számból egy szó, amely vissza nem tér, hogy minden térd nékem hajol meg, rám esküszik minden nyelv. Csak az Úrban van, így szólnak felőlem, minden igazság és erő. Ő hozzá mennek, és megszégyenülnek mindazok, akik ráharagusznak. Az Úrban igazul meg, és dicsekszik Izraelnek egész magva. 46. RÉSZ Ledől bél, elesik nebó, Oktalan barmokra kerülnek szobraik, s amiket ti hordoztatok, felrakatnak terhéül a megfáradott állatnak. Elesnek, összterodnak együtt, nem menthetik meg a terhet, és ők maguk fogságba mennek. Hallgassatok rám, Jákob háza és Izrael házának minden maradéka, akiket magamra raktam anyátok méhétől fogva, és hordoztalak születésetek óta, vénységetekig én vagyok az,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 Vállukra veszik azt, és hordozzák, majd állványára helyezik, és veszteg áll. Helyéről meg nem mozdul, aki állt azt is hozzá, nem felel. Nyomorúságodból nem szabadít meg. Emlékezzetek meg erről, és legyetek erősek. Vegyétek eszetekbe, pártütők. Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten, és nincsen több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még nem történtek, mondván tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Ki elhívom napkeletről a sast, földről tanácsom férfiát. Nem csak szóltam, ki is viszem, elvégezem, meg is cselekszem. Hallgassatok reám, kemény szívűek, akik távol vagytok az igazságtól, Elhoztam igazságomat, nincs messze, és az én szabadításom nem késik, Sionban lesz szabadításom, És Izraelen dicsőségem. 47. rész Szájle és ülj a porba, Babilon szűz leánya! Ülj a földre királyi szék nélkül, Te a káldeusok leánya, Mert nem hívnak többé téged gyöngének És elkényeztetetnek. Vedd a malmot és őrölj listet. Föd fel fátyolodat, emeld fel a hosszú ruhát. föd fel combodat és menj át a folyókon. Födöztessék fel mesztelenséged és láttassék meg szemérmed. Bosszút állok és embert nem kímélek. Így szól, ami megváltónk. Seregeknek ura az ő neve, Izrael Szentje. Ülj Némán és menj a sötétre, te a káldeusok leánya. Mert nem hívnak többé téged országok úrnőjének. Fölgerjedtem volt népem ellen, megfertőztettem örökségemet, és kezedbe adtam azt. Te nem cselekedtél velük irgalmasságot, az öregre nehéz igát vetettél, és ezt mondád, örökre úrnő leszek. Úgyhogy ezekre nem is gondolál, és nem emlékeztél meg annak végéről. És most, hald meg ezt, bujálkodó, aki bátorságban ülsz, aki ezt mondja szívében, én vagyok, és nincsenki több, nem ülök özvetségben, és a gyermektelenséget nem ismerem. És mindekettő eljő reád nagy hamar egy napon, gyermektelenség és özvetség, teljességükben jőnek el reád, nuha no, gazdag vagy a varázslásban, és sok nagyon igéző szózatod. Gonosságodban bíztál, és ezt mondád, nem láts senki engem. Bölcsességed és tudományod csalt meg téged, és ezt mondd szívedben. Én vagyok, és nincs senki több. Azért jött te a gonosz, amelynek keletkezését nem tudod, és romlás sújt le rád, amelyet meg nem engesztelhetsz, és hirtelen pusztulás reád, nem is tudod. No, állj elő hát igéző szózatiddal, és varázslásodnak sokaságával, amelyekkel ifjúságodtól fogva vesződtél. Talán segíthetsz valamit. Talán visszariaszthatod a veszedelmet. Tanácsaid sokaságában megfáradál. No, álljanak elő, és tartsanak meg az égnek vizsgálói, akik a csillagokat nézik, akik megjelentik az újholdnak napján, hogy mi jöven rád. Éne. Olyanok lettek, mint a pojva. tűz emészté meg őket, nem mentik meg életüket a lángtól, még szén sem maradt belőlük melegülésre, sem körülülhető parás. Így járnak azok, akikkel vesződtél, és akik kereskedő társait voltak ifjúságottól fogva. Futnak, kiki a maga útján, senki nem segít néked. 48. rész Halljátok ezt, Jákob háza, akik Izrael nevéről neveztettek, és Júda forrásából származának, akik az Úr nevére esküsznek, és Izrael istenét emlegetik, de nem híven és nem igazán. Mert a Szentvárostól nevezik magukat, és Izrael istenéhez támaszkodnak, akinek neve Seregeknek Ura. Mik eddig történtek, előre megjelentém. Szám hirdeté és tudatá azokat gyorsan véghez vivém és bekövetkezének, mert tudtam, hogy te kemény vagy és vasinakból van nyakad és homlokod érc. Tehát előre megjelentém néked, mielőtt bekövetkezett, tudtodra adtam, hogy ezt ne mond, faragott képen mivelé ezeket, bálványom és öntött képen parancsolá ezeket. Hallottad volt, és most lásd mindezt. A vagy nem titesztek erről bizonyságot. Mostantól fogva újjakat tudatok veled, titkoltakat, amelyeket nem tudtál. Mostan rendeltettek el, és nem régen, és ezelőtt nem hallottál felőlük, hogy ezt nem mond, íme, tudtam én azokat. Nem is hallottad, nem is tudtad. Fület sem volt nyitva régen, mivel tudtam, hogy nagyon hűtelen vagy, és pártütőnek hivatál anyád mélyétől fogva. Nevemért elhalasztom haragomat És dicséretemért fékezem magamat veled szemben Hogy kine vágjalak Íme megtisztítottalak, de nem úgy, mint ezüstöt Megpróbáltalak a nyomor kemencéjében En magamért, en magamért cselekszem Mert hogyan szentségtelenítetnék meg nevem És dicsőségemet másnak nem adom Hallgas rám Jákob és Izrael én elhívottam. Én vagyok az első, és én az utolsó. Hiszen kezem -e föld alapját, és jobbom terjesztéki ki az egeket, ha én szólítom őket, mint itt állanak. Gyűljetek egybe mind, és halljátok meg. Ki meg -e közülük ezeket? Az, kit az Úr szeret, elvégzi akaratját Bábelen, és karja lészen a káldeusokon. Én, én szóltam, és őt el is hívtam, elhoztam őt, és szerencsés lesz útja. Közelegjetek hozzá, halljátok ezt. Nem szóltam elejétől fogva titkon. Mióta ez történik, ott vagyok. És most az Isten engem küldött, és az ő szellemét. Így szól az Úr, megváltód Izraelnek szentje. Én vagyok az Úr, Istened, aki tanítlak hasznosra, és vezetlek oly úton, amelyen járnod kell. Vaj, ha figyelmeztél volna parancsolataimra, olyan volna békességed, mint a folyóvíz, és igazságod, mint a tenger habjai, és olyan volna magod, mint a tengernek fövénye, és méhednek gyümölcsei, mint annak kövecskéi. Nem vágatnék ki, és nem pusztulna el neve orcám elől. Menjetek ki Bábelből, fussatok el Káldából újjongásnak szavával. Jelentsétek meg, tudassátok ezt, Terjesztétek a föld végső határáig, mondjátok, megváltotta az úr szolgáját, Jákobot. Nem szomjaznak, bárha pusztaságon vezeti is őket. Kősziklából vizet fakaszt nékik, és meghasítja a sziklát, és víz ömöl belőle. Nincs békesség, így szól az Úr, az Istenteleneknek. 49. rész. Hallgassatok rám, ti szigetek, és figyeljetek távolvaló népek. Anyám méhétől hívott el az Úr. Anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről. Hasonlóvá tevé az éles kardhoz, Keze árnyékában rejtett el engem, És fényes nyillá engemet, És tegzébe zárt be engem. És mondá nékem, Szolgám vagy te, Izrael, Akiben én megdicsőülök. És én mondám, Hiába fáradoztam, Semmire is haszontalan költöttem el erőmet, de az Úrnál van ítéletem, és jutalmam Istenemnél. És most így szól az Úr, aki engem anyám méhétől szolgájává alkotott, hogy Jákobot ő hozzá megtérítsem, és hogy Izrael hozzá gyűjtessék, hiszen tisztelt vagyok az Úr szemeiben, és erősségem az én Istenem. Így szól, kevés az, hogy nékem szolgám légy a Jákob nemzetségének megépítésére, és Izrael megszabadultjainak visszahozására. Sőt, a népeknek is világosságul attalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Így szól az Úr, Izrael megváltója, Szentje, a megvetett lelkűhöz, a nép undorához, a zsarnokok szolgájához. Látják királyok, és majd fölkelnek, fejedelmek és leborulnak az Úrért, aki hű, Izrael szentjéért, aki téged elválasztott. Így szól az Úr. Jó kedvem idején én meghallgattalak, és a szabadulás napján segítettelek. Megtartlak és népszövetségévé teszlek, hogy megépítsd a földet, és kiozd az elpusztult örökségeket. Így szólván a fognyoknak, jöjetek ki, és azoknak, akik sötétben ülnek, lépjetek elő, az utakon legelnek, és minden halmokon legelőjük lesz. Nem éheznek, nem szomjuhoznak, nem bántja őket déli báb és a nap, mert aki rajtuk könyörült, vezeti őket, és őket vizek viszi. És teszem minden hegyemet úttá, és ösvényeim magasak lesznek. Íme, ezek messziről jönnek, íme, Amazok észak és a tenger felől, és Amazok sinnek földéről. Újongjatok, egek és föld örvendez, újongva énekeljetek, hegyek, mert megvígasztalá népét az Úr, és könyörül szegényeim. És szó, Sion, elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr. Hát é -e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön, méhe fián, És ha elfeledkeznének is ezek, Én te rólad, el nem feledkezem. Íme, az én markaimba metszettelek fel téged, Kőfalaid előttem vannak szüntelen, Elősietnek fiaid, Rombolóid és pusztítóid eltávoznak belőled. Emelt fel körös körül szemeidet, És lássad, minnyájan egybegyülnek, Hozzád jönnek. Élek én, így szól az úr, hogy fölrakod minnyájukat, mint ékszert, és felkötöd, mint menyasszony, mert romjaid és pusztaságaid és elpusztult földed, mindez szűk lesz most a lakosságnak, és messze távoznak el pusztítóid. Gyermektelenségednek, fiai még ezt mondják majd fület hallatára, szoros a -e helynékem, menj el, hogy itt lakhassam! És te így szól szívedben kiszült -e nékem ezeket? Hiszen én gyermektelen és terméketlen voltam, fogoly és szám kivetett, és ezeket kinevelte föl. Íme, én egyedül maradtam meg. Ezek hol voltak? Így szól az Úristen. Íme, fölemelem kezemet a népekhez, és előttük zászlómat felállítom, és elhozzák fiaidat ölükben, és lányaid vállukon hordoztatnak. És királyok lesznek dajkálóit fejedelmi asszonyaik dajkáid arccal a földre borulnak előtted, és lábaid porát nyalják, és megtudod, hogy én vagyok az Úr, akit, akik várnak, meg nem szégyenülnek. elvétethetik éj a préda az erőstől, és megszabadulhatnak éj az igazak fogjai? Igen, így szól az Úr. Az erőstől elvétetnek a foglyok is, és megszabadul a kegyetlen zsákmánya, és háborgatóidat én háborítom meg, és én tartom meg fiaidat. És etetem nyomorgatóiddal az önnön husukat, és mint a mustól, vérüktől megrészegednek, és megtudja minden test, hogy én vagyok az Úr. Megtartód és megváltód. Jákobnak erős istene. Ötvenedik rész. Így szól az Úr, hol van anyátok elváló levele, amelyel őt elbocsátám? Vagy hol van egy kölcsönadóim közül, akinek titeket eladtalak? Íme, a ti védkeitekért adattatok el, és bűneitekért bocsátatott el anyátok. Miért jöttem, holott nem volt ott senki? Hívtam, és nem felelt senki sem. Vagy olyan rövid már a kezem, hogy meg nem válthat? Vagy nincs benne megszabadításra való erő? Íme, én dorgálásommal kiszárasztom a tengert, a folyókat pusztává teszem, megbűzhődnek halaik, hogy nincsen víz, és szomjúságtól meghalnak. Felöltöztetem az egeket sötétségbe, és gyászruhával födöm azokat. Az Úristen... Öcsnyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak miként a tanítványok. Az Úristen megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. Hátamat odaldám a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és köbdösés előtt és az Úristen megsegít engemet, azért nem szégyenülök meg, ezért olyanná tettem képemet, mint a kova, és tudtam, hogy szégyent nem vallok. Közel van, aki engem megigazít, kiperel én velem, álljunk együtt elő, kicsoda peresem, közelegjen hozzám. Íme, az Úristen megsegít engem, kicsoda kárhoztatna engem. Éme minnyájan, mint a ruha megavulnak, moly emészti meg őket. Kiféli közületek az urat, és kihallgat az ő szolgája szavára. Ő, aki sötétségben jár, és nincs fényesség néki, bízzék az úr nevében, és támaszkodjék Istenhez. Íme, ti mind, akik tüzet gyújtotok, felövezvén magatokat tüzes nyilakkal, vett tüzeteknek lángjába, és a tüzes nyilakba, amelyeket meggyújtottatok. Kezemből jöez ez Reátok, fájdalomban fogtok feküdni. 51. rész Hallgassatok Reám, kik az igazságot követitek, kik az Urat keresitek. Tekintsetek a kőszárra, amelyből kivágattatok, és a kútfő nyílására, amelyből kiásadtatok. Tekintsetek Ábrahámra, atyátokra, és Sárára, aki titeket szült, hogy egymagát hívtam el őt, és megáldám, és megszaporítám őt. Mert megvigasztalja az Úr Siont, megvigasztalja minden romjait, és pusztáját olyanná teszi, mint az éden, és kietlennét olyanná, mint az Úrnak kertje. Öröm és vigasság találtatik abban, hálaadás és dicséret szava. Figyeljetek, Reám, én népem, és rám hallgassatok, én nemzetem mert tanítás meg tőlem, és törvényemet a népek megvilágosítására megalapítom. Közel igazsága, szabadításon, szabadításom, és karjaim népeket ítélnek, engem várnak a szigetek, és karomba vetik reménységüket. Emeljétek az égre szemeiteket, és nézzetek a földre ide alá, mert az egek, mint a füst elfogynak, és a föld, mint a ruha megavul, és lakosai hasonlóképpen elvesznek, de szabadításom örökre megmarad, és igazságom meg nem romol. Hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot, te nép, kinek szívében van törvényem. Ne féljetek az emberek gyalázatától, és szidalmaik miatt kétségbe ne essetek, mert mint a ruhát, moly emészti meg őket, és mint a gyapjat, Féreg eszi meg őket, és igazságom örökre megmarad, és szabadításom nemzetségről nemzetségre. Kejföl, föl! öltözt fel az erőt, ó úrnak karja, kelj föl, mint a régi időben a messze hajdamban, avagy nem te vagy, é, aki ráhábot kivágta és a sárkányt átdöfte. Nem te vagy é, aki a tengert megszárasztotta, a nagy mélység vizeit, aki a tenger fenekét úttá változtatta, hogy átmenjenek a megváltottak. Így térnek meg az úrnak megváltottai, és újjongás között siomba jönnek, és örökös öröm fejükön vigasságot és örömöt találnak. Eltűnik a fájdalom és sóhaj. Én, én vagyok megvigasztalótok. Ki vagy te, hogy félsz halandó embertől, ember fiától, aki olyan lesz, mint a fű, hogy elfeledkeztél az Úrról, teremtődről, aki az eget kiterjeszté, és a földet megalapítá, és hogy félsz szüntelen minden napon nyomorgatódnak haragjától, aki igyekszik elveszteni. De hol van a nyomorgató haragja? Hirtelen, megszabadul a fogoly, és nem hal meg a veremben. Kenyeresen fogy el, hiszen én vagyok az Úr, a Te Istened, aki megreszkedtettem a tengert, és zúgnak habjai. Seregeknek ura az én nevem, és adtam beszédemet a teszádba, és kezem árnyékával födöztelek be, hogy újonnan plántáljam az egeket, és megalapítsam a földet, és ezt mondjam Sionnak, Én népem vagy te. Serkenj föl! Sserkény föl! Kejföl, Jeruzsálem! Ki megittad az Úr kezéből haragja poharát, a tántorgás öblös kejjét megittad, kiürítéd. Nem vala vezetője minden fiai közül, akiket szült. Nem fogta senki őt kézen minden fiai közül, akiket fölnevelt. E kettő esett rajtad. Kicsoda szánt meg téged? A pusztulás, a romlás, az ésség és a fegyver. Miként vígasztaljalak téged? Fiaid elájultan ott feküdnek minden utcáknak fejeinél, Mint a hálóba esett zerge, Megrészegedve az úr haragjától, Istenednek feddésétől. Ezért hald meg ezt, szenvedő, Ki részeg vagy, de nem bortól. Így szól urad, az úr és Istened, Aki népért bosszút áll. Íme kiveszem kezedből a tántorgás poharát, Haragom öblös keljét. nem iszott többé azt meg. És adom azt nyomorgatóit kezébe, akik azt mondották lelkednek, hajolj meg, hogy átmenjünk te rajtad, és a te hátadat olyanná tetted, mint a föld, és mint aminő az utca a járóknak. 52. rész Serkeny föl, serkeny föl, öltözd fel erősségedet, sion. Öltözzél fel ékességed ruháiba, Jeruzsálem, szent város, mert nem lépte beléd többé körülmetéletlen, tisztátalan. Rázd ki magad a porból, kelj fel, ülj fel, Jeruzsálem, old ki magadat nyakad bilincseiből, sion fogoly leánya. Mert így szól az Úristen, ingyen adattatok el, és nem pénzen váltattok meg. Mert így szól az Úristen, Egyiptomba ment alá népem először, hogy ott bujdossék, és azután asszíria nyomorgatá őt ok nélkül. És most mit tegyek itt? szól az úr, hiszen népem elvitetett ok nélkül, és a rajta uralkodók újjonganak, szól az úr, és nevem szüntelen minden nap gúnyoltatik. Ezért hadd ismerje meg népem az én nevemet, ezért a manapon, hogy én vagyok, aki mondom, íme itt vagyok. Mi szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, Aki békességet hirdet, jót mond, Szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak, Uralkodik a te Istened. Halld őrállóidat, felemelik szavukat, újjonganak egyetemben, mert szemtől szembe látják, Hogy mind hozza vissza Siont az Úr. Újongva énekeljetek, minnyájan, Gyeruzsálem romjai, mert megvígasztalá az Úr népét, Megváltál Jeruzsálemet. Feltűrte az Úr szent karját minden népeknek szemei előtt, Hogy lássák a föld minden határai Istenünk szabadítását. Távozzatok, távozzatok, Gyertek ki onnan, tisztáltalant ne illesetek. Gyertek ki közülük, tisztítsátok meg magatokat, Akik az Úr edényeit hordozzátok. Mert ne sietséggel gyertek ki, és ne futással menjetek, mert előttetek megy az Úr, és követni fog Izrael Istene. Íme, jó szerencsés lesz szolgám, magasságos, felséges és dicső lesz nagyon, miképpen eliszonyottak tőled sokan, oly rút, nem emberi volt ábrázatja, és alakja sem ember fiái volt, aképpen egy ámulatba sok népeket, fölötte a királyok befogják szájukat, mert amit nékik nem beszéltek volt, azt látják, és amit nem hallottak volt, arra figyelnek. 53. rész Ki a ami tanításunknak, És az úrkarja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy veszőszál ő előtte, És mint gyökér a száraz földből, Nem volt néki alakja és ékessége,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 verettetik és kínosztatik Istentől. És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott ami mi védkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Mindnyájan, mint juhok, eltévejettünk. Kiki -ki az ő útjára tértünk, de az Úr minnyájunk védkét őre elveté. Kínosztatott, pedig alázatos volt, És száját nem nyitotta meg, Mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az nyírők előtt, És száját nem nyitotta meg. A fogságból és ítéletből ragadtatott el, És kortársainál kigondolt arra, Hogy kivágatott az élők földéből, Hogy népen bűnéért lőn rajta vereség. És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után, pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában. És az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja. És az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz, mert lelkeszenvedése folytán látni fog, és megelégszik, Ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, És védkeiket ő viseli. Azért részt osztok néki a nagyokkal, És zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivel hogy életét halálra adta, És a bűnösök közé számlátatott. Pedig ő sokak bűnét hordozá, És a bűnösökért imádkozott. 54. rész Újjong, temeddő, ki nem szültél, újongva énekelj és kiálts, Ki nem vajuttál, Mert többek az elhagyottnak fiai, A férnél való fiainál, Azt mondja az Úr. Szélesítsd ki a sátorod helyét, És hajlékidnak kárpityát terjesszék ki, Ne tiltsd meg, Nyújtsd meg köteleidet, És erősítsd meg szegeidet, Mert mind jobb, Mind balkézre kiterjedsz, És magod népeket vesz örökségbe, És puszta városokat, megnépesítenek. Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol, mert ifjúságot szégyenéről elfeledkezel, és özvetségednek gyalázatáról többé meg nem emlékezel. Mert férjed a te teremtőd, seregeknek ura az ő neve, és megváltód Izraelnek szentje az egész föld istenének hivatatik mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt, ezt mondja Istened. Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtelek. Búsuláson felbuzdultában elrejtém orcámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad, ezt mondja megváltó urad. Mert úgy lesz ez nékem, mint a Noé özönvize. Miként megesküvém, hogy nem megy át többé Noé özönvize földön, Úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, És téged meg nem feddelek. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, De az én irgalmasságom tőled el nem távozik, És békességem szövetsége meg nem rendül, Így szól könyörülő urad. Ó, te szegény szélvésztől hányt vígasztalás nélkül való. Íme ólomporba rakom köveidet, és zafírokra alapítalak. Rubinból csinálom falat párkányzatát, és kapuidat gránátkövekből, és egész határodat drága kövekből. És minden fiaid az úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. Igazság által leszel erős, ne gondolja nyomorral, mert nincs semmit félned, és a rettegéssel, mert nem közelk hozzá. És ha összegyűlvén összegyűlnek, ez nem én tőlem lesz. Aki ellened összegyűl, elesik általad. Íme én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti és fegyvert készít mestersége szerint, és én teremtém a pusztítót is a vesztésre. Egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, amely ellenet perbeszáll, kálhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr. 55. rész Ó, minnyájan, kik szomihoztak! Gyertek-e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek? Gyertek, vegyetek és egyetek! Gyertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen bort és tejet! Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseteket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok! Hallgassatok rám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben! Hajtsátok ide füleiteket, és gyertek hozzám, Hallgassatok, hogy éjjel lelketek, És szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint. Íme, bizonyságul adtam őt a népeknek, Fejedelmül és parancsolóul népeknek. Íme, nem ismert népet hívsz elő, és a nép, amely téged nem ismert, hozzád siet az Úrért, Istenedért, és Izrael szentjéért, hogy téged megdicsőített. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz mert bővelkedik a megbocsátásban. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útjaitok az én útjaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én útjaim útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Mert mint leszáll az eső, és a hó az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot áld a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, így lesz az én beszédem, amely számból kimegy. Nem tér hozzám üresen, hanem megcseleksi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek, a hegyek és halmok újjongva énekelnek ti előttetek, és a mező minden fái tapsolnak. A tövis helyén cifrus nevekedik, a bogács helyett Mirtusz nevekedik, és lesz ez az úrnak dicsőségül és örökjegyül, amely el nem töröltetik. 56. rész így szól az Úr. Őrizzétek meg a jogosságot, és cselekedjetek igazságot, mert közel van szabadításom, hogy eljöjjön, és igazságom, hogy megjelenjék. Boldog ember, aki ezt cselekszi, és az emberfia, aki ahhoz ragaszkodik, aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és megőrzi kezét, hogy semmi gonoszt ne tegyen és nem mondja ezt az idegen, aki az Úrhoz adá magát. Bizony elszagaszt az Úr engem az ő népétől. Ne mondja a herélt sem, íme, én megszáradt fa vagyok. Mert így szól az Úr a herélteknek. Akik megőrzik szombatimat, és szeretik azt, amiben gyönyörködöm, és ragaszkodnak az én szövetségemhez, adok nékik házamban és falaimon belül helyet, és oly nevet, amely jobb, mint a fiakban és lányokban élő név, örök nevet adok nékik, amely soha el nem vész. És az idegeneket, akik az Úrhoz adák magukat, hogy néki szolgáljanak, és hogy szeressék az Úr nevét, hogy ő néki szolgái legyenek, mindenkit, aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és a szövetségemhez ragaszkodókat, szent hegyemre viszem föl ezeket, és megvidámítom őket imádságom házában, egészen égő és véres áldozatai kedvesek lesznek oltáromon, mert házam imádság házának hivatik minden népek számára. Így szól az Úristen, aki összegyűjti Izrael elszélet fiait, még gyűjtök ő hozzá az ő gyűjtötteihez. Mezőnek minden vadai, gertek el enni, Erdőnek minden vadai, őrállói vakok minnyájan, mit sem tudnak. mindnyájan néma ebek, nem tudnak ugatni. Álmodók, heverők, szunnyadni szeretők. És ezebek telhetetlenek, nem tudnak megelégedni. Pásztorok ők, akik nem tudnak vigyázni. Minnyájan a maguk útára tértek. Kiki nyeresége után mind együtt. Gyertek, hadd hozzak bort és igyunk részegítő italt, és legyen a holnap olyan, mint a ma, nagy és dicső felettép. 57. rész. Az igaz elvész, és nem veszi eszébe senki, és az irgalmasság tevők elragadtatnak, és senki nem gondolja fel, hogy a veszedelem elől ragadtatik el az igaz. Bemegy békességbe, nyugosznak ágyaikon, akik egyenes útaikon járának. És ti közelegjetek ide, szemfényvesztő fiai, paráznának magva, aki paráználkodol. Kifelet örvendeztek, kijelent tátjátok fel szátokat és öltitek ki nyelveteket. Nem ti vagytok-é a bűn gyermekei, a hazugságnak magva, akik lángoltok a bálványokért minden zöld fa alatt, megöltök gyermekeket a völgyekben, a hegyek hasadékai alatt. A folyónak sima köveiben van örökséged. Azok, azok a te részed. Töltöttél nékik italáldozatot is. Vivél ételáldozatot, és én jó vegyem-é ezeket? Magas és felemelkedett hegyen helyezted ágyadat. Fel is menél oda áldozni áldozatot. Az ajtó és ajtófél mögé tetted bálványjeleidet, és tőlem eltávozván fölfetted ágyadat, fölmentél rá, és megszélesítéd, és szövetséget szerzél velük, szeretted ágyukat, amerre csak láttad. És mennél a királyhoz olajjal, és megsokasítád keneteidet, és elküldéd követeidet messze földre, és megaláztad magadat a sírig. Nagy utadon megfáradál, és mégsem mondád, mint hasztalan, erőd megújulását érezéd, így nem levél beteg. Kitől féltél és rettegtél? hogy hazudtál, és róla meg nem emlékezél, szívedre se vevéd, avagy azért nem félsz engem, hogy hallgatok már régtől fogva. Én jelentem meg igazságodat, és csinálmányaid nem használnak neked. Ha kiáltasz, szabadítson meg téged bálványaid raja. Minnyájukat szélviszi el, lehellet kapja fel, és aki bennem bízik, örökségül bírja a földet, és örökli szent hegyemet. És szól egy szó, töltsétek, töltsétek, készítsétek az utat, vegyetek el minden botránkozást népem útáról. Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent, magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívüvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Mert nem örökké perlek, és nem minden, ha haragszom, mert a lélek előttem megepedne, és a lehelletek, akiket én teremtettem. Mert a telhetetlenségnek védkéért haragudtam meg, és megvertem őt, elrejtém magamat, és megharagudtam, és ő elfordulva szíve útjában járt. Utait láttam, és meggyógyítom őt, vezetem őt, és vígasztalást nyújtok néki és gyászolóinak. Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, békesség a messze és közel valóknak, így szól az Úr, én meggyógyítom őt. És a hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, amely nem nyughatik, és amelynek vize iszapot és sárt hány ki. Nincs békesség, szól Istenem, a hitetleneknek. 58. rész Kiállt teljes torokkal! Ne kímélt. Mint trombita emelt fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákob házának vétkeit. Holott ők engem minden nap keresnek, és tudni kívánják utaimat, mint oly nép, amely igazságot cselekedett, és Istenet törvényét el nem hagyta kérik tőlem az igazságnak ítéleteit, és Istennek elközelgését kívánják. Miért bőjtölünk és te nem nézed? Gyötörjük lelkünket, és te nem tudod? Íme, bőtöléstek napján kezdtelésteket űzitek, és minden robotosaitokat szorongatjátok. Íme, perrel és versengéssel bőjtöltök és sújtotok a gazságnak öklével. Nem úgy bőjtöltök mostan, hogy meghallassék szavatok a magasságban. Hát ilyen a bőjt, amelyet én kedvelek, és olyan a nap, amelyen az ember lelkét gyötri. Avagy, ha mint káka lehajtja fejét, és zsákot és hamvat terít maga alá, ezt nevezedé bőjtnek és az úr előtt kedves napnak. Hát nem ezé a bőjt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek. Nem azért, hogy az éhezőnek megszekt kenyered, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzal, és tested előtt elne magadat. Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulás, hogy gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár, az Úr dicsőségek követ. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat. Jajgatsz, és ő azt mondja, íme, itt vagyok. Ha elvetended közüled az igát, és megszűnsz újjal mutogatni, és hamisságot beszélni, ha odadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepet lelkűt megelégíted, feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. És vezéreltéged téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárasságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy és megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztet el romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzött keftelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tévén, foglalkozás sem találván, Hamis beszédet sem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj, mert az Úr szája szólt. 59. rész Íme nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg ne hallgathatna, hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott. Mert kezeitek bemocskolvák vérrel, és ujjaitok vétekkel, ajkaitok hazugságot szólnak, nyelvetek gonosz suttog. Nincsen aki az igazság mellett szólna, és nincsen, aki igazságosan perelne. talamban bíznak, és hazugságot beszélnek, gonoszt fogadnak, és védket szülnek. a tojásait költik ki, és pókhálót szűnek, aki tojásaikból eszik, meghal. És ha egyre rátapodsz, a kél ki. Pókhálójukból nem lesz ruha, csinálmányuk nem felvehető, Cselekedeteik hamisságnak cselekedetei, és erőszak tette van kezeikben. Lábaik a gonoszra futnak, és hihetnek hogy ártatlan vért oncsanak. Gondolataik hamisságnak gondolatai, pusztítás és romlás ösvényeiken. A békesség útját nem ismerik, és nincsen jogosság kerékvágásukban. Ösvényeiket elgörbítik, aki azon jár, nem ismeri a békességet. Ezért van távol tőlünk az ítélet, és nem ér el minket az igazság. Várunk világosságra, és íme, sötétség, és fényességre, és íme, homályba járunk. Tapogatjuk, mint vakok a falat, és tapogatunk, mint akiknek szemük nincs. Megütközünk délben, mint alkonyatkor, és olyanok vagyunk, mint a halottak az egészségesek közt. Morgunk, mint a medvék minnyájan, és nyögvény nyögünk, mint a galambok, várjuk az ítéletet, és nem jő, a szabadulást, és távol van tőlünk. Mert sokak előtted gonoszságaink, és bűneink bizonyságot tesznek mi ellenünk, mert gonoszságaink velünk vannak, és védkeinket ismerjük. Elpártoltunk, és megtagadtuk az Urat, és eltávozánk a mi Istenünktől, Szóltunk nyomorgatásról és elszakadásról, gondoltunk és szóltunk szívünkből beszédeket, és eltávozott a jogosság, és az igazság messze áll, mivel elesett a hűség az utcán, és az egyenesség nem juthat be, és a hűség hiányzik, és aki a gonoszt kerüli, prédává lesz. És látta ezt az úr, és nem tetszék szemeinek, hogy jogosság nincsen. És látá, hogy nincsen senki, és álmélkodott, hogy nincsen közben járó. Ezért karja segít néki, és igazságot gyámolítja őt. És felölté az igazságot, mint páncélt, és a szabadítás sisakja van fején. Felölté a bosszúállás ruháit, mint köpenyt, és búsulással vevé magát körül, mint egy palástal. A cselekedetek szerint fog megfizetni. Haraggal, ellenségeinek, büntetéssel, szorongatóinak, büntetéssel fizet a szigeteknek. És félik napnyugattól fogva az Úrnak nevét, és naptámadattól az ő dicsőségét, mikor eljő, mint egy sebes folyóvíz, amelyet az Úr szele hajt. És eljő Sionnak a megváltó, és azoknak, akik Jákobban megtérnek hamisságukból, szól az Úr. És én ővelük íj szövetséget szerzek, szól az Úr. Lelkem, amely rajtad nyugszik, és beszédeim, amelyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból, és magodnak szájából, és magod magvának szájából. Így szól az Úr mostantól mindörökké. 60. rész Kelj fel, világosodjál!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 egybe egybegyülnek, hozzád jönnek, Fiaid messziről jönnek, és lányaid ölben hozatnak el. Akkor meglátod, és ragyogsz örömtől, És remeg, és kiterjedt szíved, Mivel hozzád fordul a tenger kincs özöne, És hozzád jöj a népeknek gazdagsága. A tevék sokasága elborít, Midián és Efa tevecsikói mind sebából jönnek, Aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicséreteit hirdetik. Kédár minden juhai hozzá gyűlnek, nebájót kosai néket szolgálnak, felmennek kedvem szerint oltáromra, és dicsőségem házát megdicsőítem. Kik ezek? Kik repülnek, mint a fellegek, és mint a galambok dúcaikhoz. Igen, engem várnak a szigetek, és elöljönnek tárzisz hajói, hogy elhozzák fiaidat messziről, és ezüstjüket és aranyokat azokkal együtt, a te urad és Istened nevének, és Izrael szentjének, hogy téged megdicsőített. Az idegenek megépítik kőfalaidat, és királyaik szolgálnak néked, mivel haragomban megvertelek, és kegyelmemben megkönyörültem rajtad. És nyitva lesznek kapuid szüntelen, Éjjel és nappal be nem zároltatnak, hogy behozzák hozzád a népek gazdagságát, és királyaik is bevitetnek. Mert a nép és az ország, amely néked nem szolgáland, elvész. És a népek mindenestől elpusztulnak. A Libánon ékessége hozzád jő, Ciprus, Platán, Sudárcédrus, mind együtt szent helyemnek megékesítésére, hogy lábaim helyét megdicsőítse. És meghajolva hozzád mennek a téged nyomorgatók fiai, És leborulnak lábaid talpainál minden megutálóid, És neveznek téged az úrvárosának, Izrael szentje Sionának. Ahelyett, hogy elhagyott és gyűlölt valál, És senki rajtad át nem ment, Örökké való teszlek, És gyönyörűségessé Nemzetségről nemzetségre. És szopod a népek tejét, És a királyok emlőjét szopod, És megtudod, hogy én vagyok az Úr, Megtartód és megváltód, Jákobnak erős Istene. Réz helyett aranyat hozok, Vas helyet ezüstöt hozok, És a fák helyet rezet, És a kövek helyett vasat, És teszem fejedelmeiddé a békességet, és elől járóiddá az igazságot. Nem hallatik többé erőszaktétel földeden, pusztítás és romlás határaidban, és a szabadulást hívott kőfalaidnak, és kapuidnak a dicsőséget. Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed. Napod, nem megy többé alá, És holdat sem fogy el, Mert az Úr lesz néked örökvilágosságod, És gyászod napjainak vége szakad. És néped mind igaz lesz, És a földet mind örökké bírják, Plántáláson vesző szála ők, kezei munkája dicsőségemre. A legkisebb ezerre nő, És a legkevesebb hatalmas néppé. Én az Úr, Idején hamar megteszem ezt. 61. rész Az Úristen szelleme van ér rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, Hogy a szegényeknek örömet mondjak. Elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, Hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást és a megkötözötteknek megoldást. Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, És Istenünk bosszúállása napját, Megvigasztaljak minden gyászolót. Hogy tegyek Sion gyászolóira, Adjak nékik ékességet a hamu helyett, Örömnek kenetét a gyász helyett, Dicsőségnek palástját a csügget lélek helyett, Hogy igazság fájnak neveztessenek, Az Úr plántáinak, az ő dicsőségére. És megépítik a régi romokat, az ősi pusztaságokat helyreállítják, és a puszta városokat megújítják, és a régi nemzetségek pusztaságait. És ott állnak az idegenek, és legeltetik juhaitokat, és a jövevények szántóitok és vinceléreitek lesznek. Ti pedig az úr papjainak hivattat. Istenünk szolgáinak neveztettek, a népek gazdagságát eszitek, és azok dicsőségével dicsekedtek. Gyalázatotokért kettős jutalmat vesztek, és a szidalom helyet örvendeznek örökségükben, eként két részt örökölnek földükben, örökös örömük lesz. Mert én az Úr a jogosságot szeretem. Gyűlölöm a gazsággal szerzett ragadományt, és megadom híve jutalmukat, és örök szövetséget szerzek velük. És ismeretes lesz magvuk a népek közt, és ivadékaik a népségek között, valakik látják őket, megismerik őket, hogy ők az úrtól megáldott magok. Örvendezvén örvendezek az úrban, örüljön lelkem az én istenemben, mert az üdvnek ruháival öltöztetet fel engem, az igazság palástjával vett engem körül, mint vőlegény, aki papmódon ékíti fel magát, s mint menyasszony, aki ferrakja ékességeit. Mert mint a föld megtermi csemetéjét, s mint a kert kisarjasztja veteményeit, akén sarjasztja ki az Úristen az igazságot és a dicsőséget, minden nép elő. 62. rész Sionért nem hallgatok, és Jeruzsálemért nem nyugszom, Míg földerül, mint fényesség az ő igazsága, És szabadulása, mint fákia tündököl. És meglátják a népek igazságodat, És minden királyok dicsőségedet, És új nevet adnak néked, amelyet az Úr szája határoz meg. És leszel dicsőség koronája az Úr kezében, és királyi fejdísz Istenet kezében. Nem neveznek többé elhagyatottnak, és földedet sem nevezik többé pusztának, hanem így hívnak én gyönyörűségem, és földedet így férjhez adatott. Mert az Úr gyönyörködik benned, és földet férjhez adatik. Mert amint elveszi a legény a szűzet, aként vesznek feleségül téged fiaid, és amint örül a vőlegény a menyasszonynak, aként fognéked Istened örülni. Kőfalaidra, Jeruzsálem! Őrizőket állattam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak. Ti, kik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok, és ne hagyjatok nyugtott néki, míg megújítja és dicsőségessé teszi Jeruzsálemet a földön. Megesküdött az úr jobbjára s erőssége karjára, nem adom többé gabonádat eleségül ellenségeidnek, s idegenek nem isszák mostodat, amelyért munkálkodtál, hanem a betakarók egyék azt meg, és dicsérjék az Urat, s a beszűrők igyák meg a szentségen pitvaraiban. Menjetek át, menjetek át a kapukon, készítsétek a népnek útát, töltsétek, töltsétek az ösvényt. Hányjátok el a köveket, Emeljetek zászlót a népek fölé. Íme, Az Úr hirdette mind a föld határáig. Mondjátok meg siol leányának. Íme, Eljött szabadulásod. Íme jutalma velejő És megfizetése ő előtte. És hívják őket szent népnek, Az Úr megváltottainak, És téged hívnak. Kereset, és nem elhagyott városnak. 63. rész Ki ez, ki jő Edomból, veres ruhákban bocrából, aki ékes öltözetében, ereje sokaságában büszke? Én, aki igazságban szólok, elégséges vagyok a megtartásra. Miért veres öltözeted, és ruháid, mint a bornyomó ruhány? A sajtót egyedül tapostam, és a népek közül nem volt velem senki. És megtapottam őket búsulásomban, és széttapostam őket haragomban. Így freccsent vérük ruháimra, és egész öltözetemet bekevertem. Mert bosszúállás napja volt szívemben, és megváltottaim esztendelje eljött. Körültekinték, és nem vala segítő s is nem vala gyámolító, és segített nékem karom, és haragom gyámolított engem. És megtapottam népeket búsulásomban, és megrészegítém őket haragomban, és ontám a földre vérüket. Az Úrnak kegyelmességeiről emlékezem, az Úr dícséreteiről mind a szerint, amit az Úr velünk cselekedett az Izrael házához való sok jóságáról, amelyet velük cselekedett irgalma és kegyelmének sokasága szerint. És ő mondá, bizony az én népem ők, fiak, akik nem hazudnak, és lőnnékik megtartójuk. Minden szenvedésüket ő is szenvedte, és orcájának angyala megszabadítá őket, szerelmében és kegyelmében váltotta ő meg őket, Fölvette és hordozá őket a régi idők mindennapjaiban. Ők pedig engedetlenek voltak, és megszomoríták szentségének szellemét, és ő ellenségükké lőn hadakozott ellenük. És megemlékezik népe a Mózes régi napjairól. Hol van, aki őket kihozá a tengerből nyájának pásztorával? Hol van, aki belé adá az ő szentséges szellemét? Ki Mózes jobbján járatá dicsőségének karját, aki a vizeket ketté választá előttük, hogy magának örök nevet szerezzen. Ki járatá őket mélységekben, mint a lovat a síkon, és meg nem botlottanak. Mint a barmot, amely a völgybe száll alá, nyugodalomba vitte őket az Úr szelleme. Így vezérletted népedet, hogy magadnak dicső nevet szerez. Tekints alá az égből és néz le szentséged és dicsőséged hajlékából. Hol van buzgó szerelmed és hatalmad? Szívednek dobogása és irgalmad megtartóztatják magukat én tőle. Hiszen te vagy atyánk, hiszen Ábrahám nem tud minket, és Izrael nem ismer minket. Te, Uram vagy a mi atyánk, megváltunk, ez a neved öröktől fogva. Miért engedél eltévejedni minket útaidról, ó Uram? Miért keményítéd meg szívünket, hogy ne féljünk téged? Térj meg szolgáidért, örökséged nemzetségeiért. Kevés ideig bírta a szentségednek népe földét, ellenségeik megtapották szent helyedet. Olyanok lettünk, mint akiken elejtől fogva nem uralkottál, Akik felett nem neveztetett neved. 64. rész Ó, vaj, ha megszakasztanád az egeket, és leszállnál, előtted a hegyek elolvadnának, mint a tűz meggyújtja a rőzsét, a vizet a tűz felforralja, hogy nevedet ellenségeidnek megjelentsd, hogy előtted reszkessenek a népek, hogy cselekednél rettenetes dolgokat, amiket nem vártunk, leszállnál, és előtted a hegyek elolvadnának, hiszen öröktől fogva nem hallottak, és fülükbe se jutott, szem nem látott másisten te kívüled, aki így cselekszik azzal, aki őt várja. Elébe még annak, aki örvend és igazságot cselekszik, akik utaidban rólad emlékeznek. Íme, te felgerjedtél, és mi védkezénk. Régóta így vagyunk, megtartatunk hé. És mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan és mint megfertésztetett ruha, minden mi igazságaink. És elhervadánk, mint a falon, minnyájan, és álnokságaink, mint a szél, hordának el bennünket. És nem volt, aki segítségül hívta volna nevedet, aki felserkenne, és belét fogódnék, mert orcádat elrejtét tőlünk, és álnokságainkban minket megolvasztál. Most pedig, Uram, atyánk vagy Te, mi sár vagyunk, és Te, ami alkotónk, és kezed munkája vagyunk mi minnyájan, Ó, ne haragudjál, Uram, felettéb, és ne mindörökké emlékezzél meg álnokságainkról. Íme lást, kérünk, minnyáján a te néped vagyunk. Szentségednek városai pusztává lettenek, Sion pusztává lőn, Jeruzsálem kietlenné. Szentségünk és ékességünk házát, hol téged atyáink dicsértenek, tűz perzselé föl, és minden, amiben gyönyörködénk, elpusztult. Hát megtartóztatod én magadat minden mellett is, Uram. hallgatsz é, és gyötörsz minket feletté. 65. rész. Megkeresni hagytam magamat azoktól, akik nem is kérdeztenek. Megtaláltattam magamat azokkal, akik nem is kerestenek. Azt mondám, imhol vagyok. Imhol vagyok a népnek amely nem nevemről neveztetett. Kiterjesztém kezeimet egész napon a pártos nép után, amely nem jó úton jár gondolatainak nyomán. A nép után, amely ingerel engem szemtől szembe, szüntelenül. Kertekben áldozik, és téglákon szerez jó illatot, mely a sírokhoz ül és a barlangokban hál, disznóhúst eszi és fertelmes leves van tálaiban, mely ezt mondja, maradj otthon. Ne jöj hozzám, mert szent vagyok néked! E nép füst az orromban, és szüntelen égő tűz. Íme feliratott előttem. Nem hallgatok, csak ha előbb megfizetek. Megfizetek keblükben. Védkeitekért és atyáitok védkeiért mind együtt, szól az Úr. Akik hegyeken tettek jó illatot, és halmokon csúfoltak engemet meg, és visszamérem először jutalmukat keblükre. Így szól az Úr. Mint amikor mostot lelnek a fürdben, ezt mondják, ne veszesd el, mert áldás van benne, eként cselekszem szolgáimért, és nem vesztek mindent el. És nevelek Jákobból magot, és Júdából, aki hegyeimnek örököse legyen, és bírják azt választottaim, és szolgáim lakjanak ott és lesz Sáron nyájak legelőjévé, és Ákor völgye barmok fekvőhelyévé népem számára, amely engem keresett. Ti pedig, akik az Urat elhagyátok, akik Szent Hegyemről elfeledkezétek, ti, ki gádnak asztalt készítetek, és mennyinek italáldozatot töltötök, titeket én a kard alá számlállak, és minnyáján leborultok megöletésre, mert hívtalak és nem feleltetek, Szóltam, és nem hallottátok. A gonosz cselekedtétek szemeim előtt, és amit nem szerettem, azt választottátok. Azért így szól az Úristen. Íme, szolgáim, esznek, ti pedig éheztek. Íme, szolgáim, isznak, ti pedig szomjúhoztak. Íme, szolgáim, örvendenek, de ti megszégyenültök. Íme, szolgáim, vigadnak szívük boldogságában, és ti kiáltani fogtok szívetek fájdalmában, és megtört lélekkel jajgatni fogtok. És átokgyanánt hagyjátok itt neveteket az én választottaimnak, és megöltiteket az Úristen, és szolgáit más névvel nevezi. Hogy aki magát áldja-e földön, áldja magát az igaz istenben és aki esküszik-e földön, esküdjék az igazistenre, mert elfeledvék a régi nyomorúságok, és mert errejtvék vég szemeim elől. Mert íme új eget és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említetnek, még csak észbe sem jutnak, hanem örüljetek és örvenjetek azoknak mindörökké, amelyeket én teremtek. Mert íme Jeruzsálemet vigasságát teremtem, és az ő népét örömmé és vigadok Jeruzsálem fölött, és örvendek népen fölött, és nem hallatik többé abban siralomnak és kiáltásnak szava. Nem lesz ott többé csupán néhány napot ért gyermek, sem vénember, aki napjait be nem töltötte volna, mert az ifjú százesztendős korában hal meg, és a bűnös százesztendős korában átkoztatik meg. Házakat építnek és bennük lakoznak, és szőlőket plántálnak és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építnek, hogy más lakjék benne. Nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt. Mert mint a fáké, oly hosszú lesz népem élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim. Nem fáradnak hiába, nem nemzenek a korai halálnak, mivel az úr áldottainak magva ők, és ivadékaik velük megmaradnak. És mielőtt kiáltanának, én felelek. Ők még beszélnek, és én már meghallgattam. A farkas és bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és a kígyónak por lesz az ő kenyere. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén. Így szól az Úr. 66. rész Így szól az Úr. Az egek nékem ülő székem, és a föld lábaimnak zsámoja. Minőház az, amelyet nékem építeni akartok, és minő az én nyugalmamnak helye. Hiszen mindezeket kezem csinálta, így álltak elő mindezek, így szól az Úr. Hanem erre tekintek én, aki szegény és megtört lelkű, és aki beszédemet rettegi, aki bikátől embertű agyon, aki juvaláldozik az ebetől, aki ételáldozattal jő disznóvérthoz elém, aki tömjén gyújt, bálványt imád. Miként ők így választák utaikat, és lelkük utálatosságaikban gyönyörködött, aképpen választom én is az ő megcsúfolásukat, és rájuk hozom, amitől félnek. Mivel hívtam, és senki nem felelt. Szóltam, és nem hallották. És a gonosz cselekedték szemeim előtt, és amit nem szerettem, azt választák. Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére. Így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak. Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket. De ők megszégyenülnek. Halt! Zúgás a város felől! Ah! A templom felől! Az Úr, aki megfizet ellenségeinek! Mielőtt vajudott volna szült, Mielőtt fájdalom jött rá, Fiút hozott a világra. Ki hallott olyat, mint ez, Kilátott hasonló dolgokat. Hát egy ország egy nap jöné a világra, És egy nép egyszerre születiké, Mert vajudott, és meg is szülési az ő fiait. Hát én csak megindítsam, És ne vigyen véghez a szülést, szól az Úr. Vagy én, aki születek, bezárja a méhet, így szól Istenet. Örüljetek Jeruzsálemmel, és örvendjetek fölötte mind, akik őt szeretitek. Vigadjatok vele örvendezéssel minnyájan, akik gyászoltatok miatta. Hogy szopjatok, és megelégedjetek megvigasztaltatásának emlőjén, hogy igyatok és örvendjetek dicsőségének bőségén. Mivel így szól az Úr. Íme kiterjesztem rá a békességet, mint egy folyóvizet, és mint kiáradott patakot a népek dicsőségét, hogy szopjátok. Ölben fognak hordozni, és térdeiken cirógatnak titeket. Mint férfit, akit anyja vigasztal, aként vígasztallak titeket én, és Jeruzsálemben vesztek vígasztalást. Meglátjátok, és örül szívetek. Csontjaitok, mint a zöld fű virágoznak és megismerik az Úr kezét az ő szolgáin és haragját ellenségei fölött. Mert íme az Úr eljő tűzben, és mint forgószél az ő szekerei, hogy megfizesse búsulásában az ő haragját és megfeddését sebesen égő lánggal. Mert az Úr tűzzel ítél és kardjával minden testet, és sokan lesznek az Úrtól megöltek akik magukat megszentelik és mossák a bálványkertekért, egy pap megett a középen, akik disznóhúst esznek és férget és egeret, együtt pusztulnak el mind, mondja az Úr. És én cselekedeteiteket és gondolataitokat megbüntetem. Eljő az idő, hogy minden népeket és nyelveket egybegyűjtsek, hogy eljövén meglássák az én dicsőségemet. És teszek köztük jelt, és küldök közülük megszabadultakat a népekhez, társziszba, pulba és Lúdba, az íjászokhoz, Tubálhoz és Jávánhoz, a messze szigetekbe, amelyek rólam nem hallottak és nem látták dicsőségemet, és hirdetik dicsőségemet a népek között, és elhozzák minden testvéreiteket minden népek közül ajándékul az Úrnak, lovakon, szekereken, hintókban, összvéreken és tevéken, szentségemnek hegyére Jeruzsálembe, így szól az Úr, amint hozzák Izraelnek fiai az ajándékot tiszta edényben az Úrnak házába. És ezek közül is választok a papok közé, a léviták közé, így szól az Úr. Mert mint az új egek és az új föld, amelyet én teremtek, megállnak én előttem, szól az Úr, azonképpen megállati magvatok és nevetek. És lesz, hogy hónapról hónapra, és szombatról szombatra eljő minden test engem imádni, szól az Úr. És kimenvén látni fogják azoknak testeit, akik ellenem védkeztek, mert az ő férgük meg nem hal, és tűzük ellem aluszik, és minden test előtt borzadásul lesznek.